sisi kwa kwanza. Johna kumara nyingine na na nashukuru sana kwa kupata fursa ya kuzungumza nanyi. Sisi kwetu ni ni privilege kubwa na na heshima kubwa ambayo umetupa. Tunaelewa mnashughuli nyingi, mna mambo mengi, mna engagements nyingi ambazo kwa sasa labda bado mnafanya. Lakini mmeamua ku sacrifice muda wenu kukutana na sisi. Uh, mimi nili briefly nilondia naitwa Wenje ni mbunge wa jimbo la Nyamagana Mwanza mjini pale. Kwa hiyo Mwanza ninakotoka ndio inabeba sura ya kanda ya Ziwa. Mwanza ndio makao makuu ya kanda ya Ziwa ninakotoka. Na much more I represent Central Business District ile ya Mwanza. Kwa hiyo Mwanza ni muhimu kwetu kama chama kwa sababu ndio commanding post ya kufanya mashambulizi kanda lazima. Kwa hiyo that's why i represent. Sasa vile vile kwenye kwenye chama na pia kwenye bunge Freeman nilisema kipindi ninazungumza mara ya kwanza kwamba ni kiongozi wa upinzani ndani ya bunge. Kwa hiyo vile vile ana baraza lake kivuli tunaita shadow government ya yeah, freeman kama kiongozi wa upinzani bungeni kwa kwenye shadow government mimi ni shadow minister for foreign affairs and international relations kwa maana niko naye ningekuwa ningekuwa waziri wa kilimo na mifugo nafikiri misingekuwepo <laughs> Kwa hiyo, niko hapa kwa sababu mimi ni ni waziri wa, wa, wa mambo za nje kivuli kwa hiyo membe is my partner na tunafanya naye kazi e, pamoja. Kwa hiyo mimi na, nafanya check and balance jinsi serikali inafanya kazi kwenye Wizara ya Mambo za Nje. Lakini vile vile kwenye chama tuna kwenye chama tuna kurugenzi, tuna directorate za chama. Uh, kwa hiyo mfumo wetu kidogo ni tofauti na CCM kwa maana ya titles zile. Kwa kwenye chama tuna kurugenzi ya foreign affairs ambayo pia mimi ndio mkurugenzi formally alikuwa John Munyika uh, kwa hiyo tume switch Munyika sasa has been appointed kwa mkurugenzi wa wa habari na uenezaji kwenye chama. Kuyo, the new guy, new kid on the block. Ndio. Kwa hiyo just taken over from from Munyika. Kwa hiyo ni, ni, ni tumekuja tukimsingi tuli, tulikuja kwenye mambo mengine. Lakini tukasema kwamba kuna umuhimu sana wa kukutana na na Tanzania mnaishi Washington ni kwa sababu tunataka kwa brief ambayo mwenyekiti atafanya kwa kiasi kikubwa ili mazingira ya kisiasa nchini kwetu ikoje kwa sasa na nafasi yetu kama chama ikoje kwa sasa na tunaelekea wapi kama chama na tunaelekea wapi kama taifa kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ambayo ambayo mwenyekiti atazungumza lakini kimsingi tu kwa kifupi mimi nimezaliwa, sempa tu Shirati somewhere Italy. Kwa hiyo my story is a bit complex kwa sababu mimi ni mng'e wa Mwanza lakini nimezaliwa, kwa Marekani. Kwa hiyo inakuwa inakuwa na Mwanza sikuzaliwa Mwanza. Ni, ni ni determination nimekuwa mbunge wa Mwanza through determination. Kwamba was determined. Lakini I started my life way back when I finished my college eh, in 2003. Niliimaliza kwanza diploma ya Teachers College it's Mwanza. Then nikaanza maisha yangu kama mwalimu Mwanza. Nikafundisha kama mwaka 1 na nusu then nikaenda university. So nilipoenda chuo kikuu nikasoma business administration first degree. Kwa hiyo nilimeja marketing. Then nikajirio Barclays Bank. Ko nikafanya kazi Barclays Bank for, for quite some time. Uh, ni graphic middle management level. Nikatoka Barclays nikiwa training and development manager for retail banking Barclays Tanzania. Ko nikatoka Barclays then I got in a new job at Watuto Media Group. National Media Group is the largest media house in eastern Central Africa. Ndio wana manage magazeti kama The East African, Daily Nation coming from Kenya. The then in the city the, so Tanzania wanamiliki Mwananchi Communications Limited. Ko I was their country business manager in Tanzania. in fact I'm married, eh? I'm married to one beautiful lady called Flora. and I have two beautiful have two beautiful daughters. I had to I'm sharing with you this testimony kwa sababu, one of the things tunaoenda kuzungumza itafika kwenye haya mambo ninaotaka kuzungumza sasa ni kuingia kwenye siasa ndugu zangu ni ni uamuzi mgumu sana na inaweza kukugombanisha hata na mke wakati mwingine akakupiga hata, hata mkwaro wa kukuacha sasa kwa sababu political future is so dark at some point so dark at some point una make decision una resign kazi unaenda ubunge, at that time mimi nilikuwa na Lawrence Macher alikuwa waziri wa was a very powerful man in the country you know, those are the you know powerhouses they were power gamblers in the country they were so powerful waziri wa mapolisi polisi kwanza ni polisi polisi ni watu wa kuogopa inao country kwa hiyo kwa make decision kwamba unaenda kwenye siasa unaacha kazi inayoleta chakula kwenye meza ya mkeo huwa ni kazi ngumu kweli lakini wanasema duniani hapa ukichukua wanasema ukiwa muoga alafu ukoogopa kuchukua risk ni risk kubwa kuliko hata kuchukua hiyo risk. risk. Kwa hiyo kwa hiyo we, we took call this risk. Um, um, na na share na nyie hii testimony kwamba kwa tukwamba mimi wenje naamini kwamba yote yali yanawezekana kwa mwanadamu ambaye yuko determinado. Yote yanawezekana. Kwa leo nimekuja Washington kama waziri kivuli. Naamini nitakaporudi Washington 2016 I will come as a full minister for foreign affairs. Sababu <laughs> <laughs> kuna dalili zote, zote, zote, zote kwamba we are taking the country in 2015, Na na hizi ndiyo some few things ambazo uh, mwenye mwenyekiti wangu ata, atajaribu kushare mjini. Kwa kwa hayo machache naomba sasa nimkaribishe Mshuma Mboe uzungumze na ndugu zetu na Tanzania wenzetu ambao wako hapa na wao pia tutapata fursa ya ku, ya ku, ya kusikiliza ku, ku mengi kutoka pale kwa kwa kwa toea hii Mheshimiwa mwenyekiti naomba zungumza naye Sina afika niombe kibari cha kushimama ama nizungumze kwa sababu ya microphone Ah nimekaa sindio Microphone imemaliza kila is correct? ndugu zangu wa Tanzania kwanza kwanza niwashukuru sana uh, kwamba pamoja na kupata notice ya muda mfupi mliona kuna umuhimu wa sisi kuzungumza kama wa Tanzania na na kipekee ni mshukuru sana ndugu yangu Muganda na familia yake kwamba wameona ni busara tukutane katika makazi yao tunashukuru sana bwana Muganda na Asante sana kama alivyozungumza uh, mheshimiwa wenje uh, nilikuja marekani kwa mwaliko wa uh, senators uh, uh, Jim Inhofe seneta wa Oklahoma kuja kushiriki na na president Barack Obama katika uh, American National Breakfast wana prayer breakfast first Thursday ya kila mwaka ambako wanaombea taifa lao wanachanganya viongozi wote wa vyama vyote vya siasa katika Marekani kwa maana ya Republican na democrats wanakuwepo watu kutoka mataifa mbalimbali na tulikuwa over 3000 delegates from all over the world. Kwa hiyo Tanzania nilikuja kushiriki mimi kama leader of the opposition na vile vile tulikuwa waziri mwingine mheshimiwa Nyalando ambaye alikuja kama kiongozi kutoka serikalini na mheshimiwa Wenje ambaye alini ali unga mkono as, as our shadow minister for foreign affairs and international cooperation kwa hiyo nilifika marekani tangu siku ya jumatatu na tukawa tuna series of meetings katika senate ya marekani na senators mbalimbali mbali, na members of congress katika kujadili mambo mbalimbali yanayohusu mustakabali wa nchi yetu na vile vile kuona ni nini ambacho tunaweza tukaiga kwa wenzetu ama tukapata kwa wenzetu uh, katika fursa ya kujenga taifa jipya maana bado taifa letu ni changa ni taifa jipya kwa misingi kwamba wenzetu hawa wana taifa ambalo limejengwa for over 200 years kwa huwezi kulinganisha na, na taifa letu kwa tumekuwa tuna mikutano kwa kweli mizuri mizuri tu na uh, baada ya kumaliza mikutano yangu na wamarekani na taasisi mbalimbali za marekani jana uh, tulifanya kates visit katika ubalozi wetu uh, Tanzania House na tulikutana na maofisa wa ubalozi wakiwa na Mheshimiwa Wenje pamoja na Mheshimiwa Waziri ya Lando tukawasikiliza nao wanani cha kutushauri na sisi tuna nini cha kuwashauri uh, mama balozi bahati mbaya alikuwa amesafiri kwenda Tanzania uh, lakini tulikweza kutana na maofisa wengine waambata wa vitengo mbalimbali kwa maana ya, ya atashe wa vitengo mbalimbali katika obalozi wetu. Sasa leo ikawa ni fursa pekee ambayo ninayo ambayo pengine naweza nikapata mawazo kutoka kwenu. Nikatukazungumza mustakabali kwa nchi yetu. Ili kesho asubuhi na mapema sana niweze kuondoka kwa sababu ni lazima Jumatatu Juma 4 niwe bungeni kwa sababu tuta debate sheria inayohusu Uh, mabadiliko ya katiba tunakwenda kufanya amendment ya sheria ambayo inakwenda kuandika katiba ya nchi yetu Kwayo kwangu binafsi ni, ni, ni very crucial ni lazima niende hata kwa ungo kama ni lazima <laughs> kwa fursa pekee ningependa nikae marekani nifurahie marekani lakini sina hiyo privilege ni lazima tuondoke um, alfajiri sana kesho kwenda New York kupata connecting flight to Dubai alafu twezhe, kwa Dar es Salaam Jumatatu na kisha tu drive Uh, overnight kwenda Dodoma on Tuesday morning lamatwe Dodoma kwenye VTV yetu tayari ku debate katiba. Kwa hiyo um, tulipopata fursa hii kwa kweli muda ulikuwa ni nadra sana tukijiuliza tunaweza kweli kuwapata wa Tanzania for, in, in such a short notice na how tena lakini napenda kumshukuru sana Mugana na familia yake pamoja na mheshimiwa Matini. wamekuwa very encourage hapana tutawapata hawa wenzetu wana kiu ya kutoa ushauri kwenu. Na kwa kweli ningependa zaidi wasikie nini kuliko mimi niendelee kuahubiria sina utamaduni huo ningependa zaidi nisikie from you Lakini la, la, la mwisho ambalo ningependa ninge tu niliweke wazi kwenu Hatujaulizana nani anatoka chama gani hapa mimi I don't care You could come from CCM I don't care You could come from Kafu, ama from CHADEMA ama you may have no party kwa hiyo siyo issue The fact come away in Tanzania tumis enough. Na, na sisi kama chama tunapozungumza ndani ya nchi au nje ya nchi kwetu we have Tanzania first. Chadema secondary. Lakini primarily tunaserve how <coughs> to kugania cause hii kwa ajili ya taifa letu. Si kwa ajili ya Mbowe kuwa kiongozi, sio kwa sababu ya nani kuwa kiongozi, ni kwa sababu tunafikiri tuna deserve a better country una deserve a better managed and a better governed country. Bas. Sasa hiyo good governance inatoka na kwa nani? Hiyo nayo ni secondary. Ni question ya kila mtu kuweza kujitamine ama kufikiria mwenyewe anapenda nini. Lakini jambo moja ambalo ningependa ninge, ninge ku niliweke kwenu mapema alafu niruhusu ninyi niulize maswali. Ni jambo la la ushiriki wenu katika political process. Na, na hili nalizungumza na wasoma sana. Nasoma sana hizi social media zote. Sio mtu ambaye huwa kujibu, kwa hiyo huwa nasoma kuliko kujisijibu, lakini nasoma sana. Na ninaweza nka, na una, unaona kuna kada ya Watanzania ambao wanademand mambo mengi sana. Wanaplead for change. Lakini wako short of saying tunashirikije katika hiyo process ya change? Hii, hii ni challenge ambayo ningependa kuitupa kwenu na nimeizungumza na watu wa balozi jana kwamba tutakapofika wakati wa kujua kwamba kila mmoja ana wajibu na actually ninyi kabla hamjadai haki yoyote ile you must ask yourself tumetekeleza vipi wajibu wetu as an individual wewe as an individual umekuwaaje agent for change and agent for a positive change okay. au umekuwaaje agent For a negative change. Kuna watu wengine wamekuwa ni agent for change by a negative change. How can you be a positive agent? Kwamba uparticipate katika process ambayo itafanya taifa lako to be better country to live, not for ourselves but for our children and more for our children's children. Tunaweza tukawa kwamba tumeshakosa fursa ya kupata maisha fulani mazuri. And that's why some of you guys are here. Lakini then we should be able to work hard for our children and our children's children sasa ukiingia katika struggle ambayo sisi tunafanya mimi have spent the last 20 years of my prime life doing opposition politics the sacrifice ambayo wengine hamuwezi kuimagine magnitude yake lakini i have nothing to regret because we have we've been quite urgent for change tumeona tume progress nilikuwa nakuja washington hii mara ya kwanza maybe ni mara yangu kuja washington lakini ni kuna watu nakutana nao kama kina mzee wazi, kina matinyi, kina ndugu yangu, hasa pale. Kuna watu tumekutana in Washington for many many many years. Today I'm seeing many new faces. Is a positive sign <coughs> kwamba hata young generations sasa inaona wana role ya ku katika struggle for change. Kwa hiyo kila mmoja bila kujali chama chake au dini yake awe very comfortable katika kikao hiki. Kwanza hata kama ni mtu wa chama cha mapinduzi kuwa na amani mno wana amani sana. Mboe mboye hakuchukia na kupenda sana sana, sana na kushangaa. <laughs> na, na, una, Unaitaji una, una, una akili za uendawazimu uh, wazimu kuwa, kuwa upinzani lakini unahitaji akili za uendawazimu wazimu zaidi kuendelea kuwa katika Lakini hilo tuliache. Uwe na amani sana. Na, na tunapenda tuko open for challenge lakini participation yenu na na hili nimelezungumza na watu wa balozi jana kwamba tuna, tuna big group sasa hivi ya Tanzanians diaspora tunawashirikisha vipi katika process mbalimbali mbali za change nchini mnaweza vipi ku participate katika debate ya constitution in our country we are going to write history in our country the ownership of the constitution process haitakiwi ya politician and this is what we have been fighting for aitakiwe kuwa, ownership ya, chalema, kuwa na ownership ya chama chama cha mapinduzi haitakiwe kuwa na ownership ya mtu yeyote as a group every individual has a right to contribute to that cause na tunasema ninyi ambao mpo kwenye diaspora mmeona constitution ya marekani kuna waliona constitution ya Japan kuna waliona pengine ya Canada kuna walitokao wameona ya Ujerumani kuna zile good practice that we have to learn from others meona watu wazito na viongoza nchini yetu kumbe nini what can you share mtukachangia sisi mawazo tuingize kwenye constitution yetu ile constitution yetu iwe ni broad based Now, tu na tunawashirikisha vipi watu wa diaspora tunawashirikisha vipi katika process ya nini kwa mfano ku vote for your the leaders sababu mko Tanzania Marekani lakini you are also concerned about Tanzania lakini you don't have the right to vote yeah. na, na i don't know if you guys are complaining if you are lakini hamjasikika sasa how do we formalize that kwamba katika next election you guys must vote. Yeah, lazima mshiriki kwenye vote. Ni aibu leo <coughs> kwa sababu kuna teknolojia ambayo inaashindwa kuapa ninyi fursa ya ku, ya ku ata electronically from this end. Sasa hiyo ndio mambo ambayo tunafikiri kwamba tukidiscuss involvement ya diaspora katika to determine the destiny of our country. Ninyi mna play nafasi extremely extremely. And I repeat, extremely crucial. Sipendi puuza wazee wangu wanaotoka machame kule nilizozaliwa mimi ama Manaremango lakini napenda kuamini kwamba ninyi kama watu ambao mmekwenda mataifa makubwa mataifa ya mbali mmeeona dunia mna mchango mkubwa sana kwa taifa si tu kwa kufanya kazi nyumbani kwa hata kutoa mawazo ya ku the destiny of our country kwa mimi ni washukuru sana kwa kunisikiliza ni sema tu ninapenda zaidi kuwasikia na nikika through the Q&A session nitakuwa nimeweza kueleza mambo mengine mengi ambayo pingine mtakuwa na interest nayo lakini inastaki kuwa bora kwa kuzungumza tu bila kujua kama kweli mnaenjoy what i'm talking about au mnanipuuza what i'm talking <coughs> na, na washukuru <coughs> Naa, na keraa tunamuda vizuri sana. Na, na kwamba kwa tabia yetu, kwa vijana ambao labda wamekuja, ni wakati tunaanza kwa mfano Chadema vinge kwa hapa hapa. Kuanza hapa DC na nini akija na nini kunanik chama. Kwa hiyo tumekuja hapa, not necessary ni Chadema kama anasema wa lakini nafikiri Um, tumekuja kwa kwa ari ya kutaka kuona kwamba nchi yetu inaendelea kitu cha msingi maisha ni mafupi hatuna muda wa kuchezea kwa muda wa kuboresha maisha wa Tanzania waweze kuendelea mbele hicho ndio kikubwa sana sasa mi na bahati kidogo nakuenda kuenda nyingi Tanzania kufundisha na kwa hiyo ni Tanzania naona na nasikia mimi nime na participate sana na debate sana katika vipindi vya radio kule, um, Perspect this week in perspective la like TBC au, you know uh, radio One, uh, sembale bali na, na, na i've been vocal sana uh, pamoja na kwamba labda contribution ya mtu mmoja sana nyingine na kuwa labda i i hapati um, wengi lakini it can make a difference katika mambo ambayo natakuwa amba na hapa kama nilivyosema what hawa how i nafikiri siwezi kuwa na siwezi kuwa statistically proven hapa lakini through observation ni kwamba wengi walio nje ujerumani hao wap, wapi nini wanataka mabadiliko nyumbani kabisa kwa sababu maisha wanaoishi hapa na haki naozotendewa wakiwa hata ni kwamba ni wageni bado wana wananufaika wana, wana na wanafarijika, na wanaweza wakasaidia waka, waka, waka hata kwa nyumbani kwa mfano kama kupika pesa kwa wazazi au kitu namna hii. sasa mimi nafikiri kuna mengi sana hapa na vyama vya upinzani vina rungu kubwa sana kwa sababu serikali iliyopo ina mashimo na matundu makubwa sana ya kuweza kubomowa na kwamba ni kweli wa Tanzania wengi sasa hivi mimi nilivyokuwa nimeona wa Tanzania kwamba kweli wamechoka na serikali iliyopo sasa lakini nafikiri turudi katika very crucial issue haya nafikiri lazima kuja badala ya kuangalia ni kitu gani kwa kubomowa labda serikali hizo au kufanya ni kwa hamasisha watu labda waje kwetu katika chama ambacho ni, ni opposition lakini nafikiri kuna kitu kimoja cha msingi ambacho ni crucial right now ambacho ni katiba. Katiba hiyo mimi na furai nilikuwa Dar es Salaam nyinyi mlivotoka kuhususia kuendelea na ile katiba kwa sababu na mimi mwenyewe najiuliza hata na kama mtanzania wote mwenyibu sarajiulize kwamba madaraka ya rais ni makubwa ni nani mwenye uwezo wa kujacheka ile yani madaraka madara, nani madaraka leo nayo kwamba siweze kuwa abuse hiyo ni pointi kubwa ambayo mimi raise na mimi ninao paka leo kwamba kwa nini ni mtu mmoja arundikyo madaraka kupita kiasi in the end kama mlivyoona serikali ya sasa hivi wanakuenda na vitu vya wazi hata Tanzania wanasema vizuri sana kuliko hata kuona kwamba uongozi seri wa, wa, wa serikali unachagua marafiki clones na watoto wa, wa nani wa, wa viongozi walopita zamani yani panakuwa na abusive kali sana. sasa hiyo katiba nafikiri ndio msingi sana kurebe, kurekebisha mabovu mengi sana haya sasa mimi nataka kuuliza tu kwamba nyinyi upande opposition mnafanya kitu gani? Pamoja na kwamba mnafanya kitu gani ili kuweze kupambana forces ambazo kwa mfano kama CCM wanasema wazi kabisa kwamba ile katiba inakuwa kama ni mali yao. Ile katiba ni ya watu lakini inaonekana kama wao naikumbatia na wao wanaogopa zaidi. Lakini sisi tunajua kwa nini wanaogopa ogopa namna hiyo. Kwamba ile katiba inataka kutengenezwa ifunikwe funikwe iwe na viraka. Sasa hilo ni kubwa sana kwa sababu katiba lazima, lazima kama ulivyosema izungu yani waosoni wana na wananchi waamue ni kitu gani kitawafaa wao kitu gani kitawajengea tija na kitu gani kitaboresha maisha yao katika hiyo katiba kwamba waweze kwamba wasione waweze kutafuta hata maisha yao kwa, kwa, kwa, kwa njia ambazo ni za za kunfaika sasa mimi kujua, tu kwamba nyinyi kama mlijitoa pale katika hiyo mlitoka mkasema mwezi kujadilii hmm? kwa sababu ya waonev alafu mkaenda nikakuona pale nani, Freeman mko Anakuja anasema karibu tuzungumzie nini namna natoka bana anasema oh Itakuwaje bana mimi siwezi kwenda kinyume na chama changu. Sasa chama ndio katiba tena. Eh? Unaona sasa nimekuwa taabu hapa. Kwa sasa sisi tunakwenda kwa mimi nafikiri ili yote mabovu mengi yako kabisa katika nchi ile tena ya kukithiri kabisa. Ili yote yaweze kushindwa wale na kuwa, kila wa kwa kila mtu akawa na haki sawa bila polisi kuingia mpaka chumani kwako wewe unaoa na mkeo ni lazima kabisa ile katiba ndio kabisa hiyo ndio ya kugombea sasa hivi kwa chama mwingine hiyo katiba kwanza ipake iwe sawa sawa kiasi kwamba hakuna yeye huyo rais au waziri au nani na mimi profesa tuko sawa hata huyo mtu wa chini hakuna kunionea unanielewa hilo ndio la na kwamba mimi naachagua ninachokitaka mimi eh sio kama mwenzetu baregu amekwenda kule kwenye chama chenu kule wanawakatio wana kufika kule university ya islamu kwa sababu yuko na chadema sasa sasa sisi walimu kumbe baada ya kutokea ni kama mnatoa darasa la 7 wako wale wazuri tu. Si uongo? Eh? Kwa hiyo katiba ile ni lazima irekebishe mama. Na sasa hivi hakuna cha msingi kama hicho. 70 na dafu fikiria atakuwa banyiny huko bungeni. Mko wachache. Na hawa jamaa wanakuja wanakanamia sasa. Mnatumia mbinu gani? Au mnatafuta watu gani hata watu nje kuja kuwasaidieni? Eh? Hata kutumia mbinu zingine za ku hawa? Eh? Kwa misaada, ili katiba iungongoi iwe ni fair for every Tanzanian katiba sio rais sio waziri iwe katiba fair to everybody hilo mimi ndo nalolala msingi sasa hivi ili ile hiyo tuweza kufanikisha i mean, opposition whatever pa na uh, mimi ndo mnafanya bidu gani nyinyi katika na u jamaa mimi kinyume na nani na, na, na, na chama changu okay, chako yepo jukuru kwanza pole kwa sababu unaonekana kukwazika sana na swala na yote makini lazima nizungumze mambo mawili matatu ya msingi. Katiba ilikuwa ajenda yetu ya uchaguzi wa mwaka 2010. Na mmoja na wapo ya mambo ya msingi ambayo tuloaidi wa Tanzania ni kwamba mahali pa kuanzia katika kulibadilisha taifa letu ni katiba. Mambo mingine ya sera nyingine hizo zote lakini primarily kama unataka kulibadilisha taifa la Tanzania lazima ulifanye lile taifa la kufumua utawala wa taifa leni wa kufumua mifumo na sheria ni za kufumua sasa starting point lazima we address constitution constitution tulisema katika ilani yetu ya uchaguzi kwamba kuna mambo mengi ya kufanya. lakini la msingi kuliko lote within 100 days ya sisi kuamata madaraka la taifa tutaanza mchakato wa mabadiliko ya katiba. Na tunapozungumza mchakato wa mabadiliko ya katiba nini Na, na hapa mmoja very carefully. Tunaamini katiba ni instrument ambayo inatutambua sisi kama taifa na kila mmoja wetu kama individual katika taifa lile Na haki ya kila mmoja wetu iweze kuwa imekuwa addressed but equally katika viaddress haki yako ukitambua kuna haki ya mboe vile vile kuna haki ya matini ambayo na ni mtaifa mwenzako kwa sababu kama tuko milioni 45 hatuwezi kuandika katiba milioni 45 lazima the end of the day tukubaliane tutengeneze instrument ambayo inatuunganisha wote Tanzania divided nation leo taifa letu imebadilika lime na mkubwa kuna tension kubwa ya kidini na imejengwa kwa ajili ya political interest kuna tension kubwa kati ya visiwani Zanzibar na mainland kuna tension ya wafugaji na wakulima au wanagombania ardhi kwa na uana kwa hiyo matatizo madogo madogo mengi ambayo ni lazima tuweze kuaddress yote haya kwa kwa kuangalia eh, context nzima ya katiba kwa ushi tukasema kama taifa mbalo, kama chama ambacho tunafikiri tunalihitaji hili tunahitaji to the nation Tunahitaji kuhila wa ubumi. Na katika kuhila wa wounds kama taifa, uh, ni lazima tutafute kitu cha kutuunganisha. Tunahitaji kujenga uzalendo katika taifa letu. Tunahitaji kutambua haki za wanyonge na haki za matajiri. Tunahitaji ku namna ya kumanage resources za taifa lile. Kuna miiko na maadili ya taifa, kuna maadili ya uongozi ambayo tunabaki address. Sababu yote haya tunaweza tukayashrine kwenye katiba sasa kwa hiyo tukasema tunafikiri katiba ni kusho na katika kipindi cha mwaka cha siku 100 tamu tunaingia madarakani chadema tutaanza proses ya kuandika katiba Tukamaliza uchaguzi Matokeo ya kama kama yalivyokuwa na ni, ni, ni, ni, ni, ni matokeo yale yale ya katiba mbaya ambayo inatupa vile vile tume ya uchaguzi ya kihuni na kwenye huo huo tukajikuta katika mazingira yale tukalazimika kuingia sebunge. Nastaki kuzungutia uchaguzi kwa sababu life has to go on. Sisi tuka amua kama chama. Kaambia wenzangu wa bunge kwamba tuna message tumemaliza uchaguzi. Matokeo ndio hayo. Lakini kuna message ambayo tuipeleke across kwa Tanzania. Na tukasema hatuwezi kumsikiliza kikwete, Kuwait. Tutawoke out of Kuwait. Muzigali kwanba chama wana mpango wa kuwoke out of kikwete. na nini watu wa halifu hata wakanipigia simu wa viongozi wa, staff, wa kuwa, nchi, wakuu nji mwashibao please. O taifa kamba ya kuna o taifa katika kutuana. Lazima tuonyeshe mzee. <laughs> <laughs> <laughs> Lazima tupeleke message. See, see, watu wengine walitulaani kwa nikukosa adabu usifi nini anaje hiyo hizo hizo hizo la mosi la kila mtu kuchekea lakini ku walk out of the parliament ku protest ni gesture ambayo iko kwa watu wote ambayo ni makini tunadona nafiki si tayi kucheka kikuete kama mimi chakachudia kwa namna nipeleke message na nikijua kwamba kuna tuna agenda tunao agenda agenda. Na one of political agenda ilikuwa ilikuwa ni kuandika constitution mpya. Huyo mchezo huu kama anavyosema professor Bwazi hapo utamalizwa na katiba mpya. Ambayo katiba ambayo itatoa fair ground kwa kila mmoja. Katika chaguzi za usoni. Anaweza siwe ni mboya au ni Isla ama ni weja nagombania <coughs> tukatoka tukatua demand tatu kubwa Hata zilikuwa demand nne lakini unaweza ukazi, ukazi squeeze into three magazines na fanana Kwanza tukasema kwamba tuna protest kwa sababu tunajua kwamba uchaguzi umefanyika kwa mujibu wa sheria za uchaguzi za Tanzania. Rais Kikwete ni lawful president. Lakini sisi chadema tunaamini ni legitimate. Why? Kwa sheria za Tanzania, raisi anatangazwa na tumye, na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Na akishamtangaza kwamba Kikwete ndio rais aombwe ndo rais ama whoever do rais hakuna chance and any room for recall uwezi kwenda mahakamani uwezi ukapinga hata kama ni chizi tu umetangaza akiwa amelewwa whiski zake basi that's end of the game kwa sheria inasema hivyo na kwa misingi hiyo twasema kikwete alitangazwa rais kweli lawfully kwa sheria hizo kandamizi ndio kesema hizo sheria za kipuuzi ambazo lazima tuzeliminate katika taifa letu kwa mujibu wa sheria ambazo zipo leo ni kweli kikete ni lawful president kwa sababu ametangazwa aspa de lakini ni illegitimate kwa misingi ya yeye kutangazwa haikuwa haki na huru yeah. tukataka yu message <clears throat> yu wa Tanzania watu oh, mtambui raisi. we never say that to mtambui raisi. Tukasema, ze lawful president illegitimate president And this is what we say. that was point number one. tukasema na kwa sababu hiyo basi tuna demand, tuna tunademand tume ya uchaguzi iliyoko isizuepo na sasa ifanywe marekebisho makubwa tutengeneze tume ambayo ndiyo sasa tume ndio sababu vitu mengine iko intertwined kwa sababu ni sehemu ya katiba tume ile iko kikatiba. tatu tukasema Tunataka process ya kuandika katiba mpya ili kuondoa utata kama huu siku za usoni. Kwa sababu by then baada ya uchaguzi uliopita nchi ilikuwa ilikuwa moto. People atakwatra Dar hadi kila siku. I mean watu walikuwa hawataki. Sasa hivi mimi na wenzangu ambaye jamani sikizeni fine this is the situation. Um kuwa kuwa nchi ambayo ni governable ama tutafute a solution to our problem in a more civilized possibly manner. Baka kuna mixed school of thoughts lakini hatimaye tukasema okay. Hebu tulipeleke ratibu. Na vile vile tuliandaa taifa kwenda kwenye next election. Niwaambie kitu kwa ndugu zangu katika hii struggle, hii political struggle. Ni hatari sana kuipeleka nchi kwenye anarchy. Lakini ni raiisi sana kuipeleka nchi kwenye anarchy mkajikuta umeingia kwenye matatizo niche itawaliki kuja ku reverse your trend with one generation kwa kwa the risk is higher kuliko mtu akalielewafikirie kwamba mnakubalije mnakataaje mnakubalije katai kataini, kataeni is easier to say lakini like, kwa sababu watu shashesha political game tunajua ni nini risk zake kwao tukasema okay tunahitaji katiba mpya within a few days tunahitaji ya uchaguzi Tunamtambua Kikwete kama legitimate trade. I mean the president matches is uh, lawful. Sasa mm -hmm. ikama wengi hawakuelewa baki bana media yetu is not as sharp <laughs> kujua exactly what wanted to say. <clears throat> Tasa, kikwete msusia, bugeni, portion, tribal, mm -hmm. But tukafika huko. Sasa professor kueleza hili kwa ni muhimu foundation. Lakini Um, suala la katiba halikuwa ajenda ya chama cha mapinduzi halikuwa kwenye constitution yao halikuwa anywhere wala haikuwahi kuwa ni document ambayo wamejadili kwenye kamati yao kwenye baraza lake uh, uh, yao <coughs> au kwenye mkutano mkuu wa chama chao was nowhere na sema katiba wala haiwezekani sisi tukasema hatufanyi kazi nyingine ya siasa hapa kama katiba hakuna na hapa hakitaeleweka. Ndotukana process ya maandamano sasa. Sio unanielewa? Sasa pressure ya maandamano ilivyokuwa imekuwa kubwa. Na ika imejengwa kutoka sisi kuzira bungeni. Wakisema sio tamaduni kwamba sisi tutazira sana na tuta walk out of the parliament sio mara moja. Every opportunity tukayopata ya ku out of the parliament ku Tutafanya nini? Kupanya, because we know we are few in numbers. Kwa hiyo kama we are few in numbers kuparticipate kwenye debate yote ambao unajua at the end of the day tutashindwa. Hatuna sababu. Kwa hiyo tuna walk out na ina wake positive for us. Na apparently it works positive for the country. Ni silaha ya maskini. Kwa hiyo within 100 days ambao tulizitaka sisi ikweteing to declare tunakubali kuandika katiba upya. Against the wish of his party, against the wish of his government against the wish of his cronies. Mm -hmm. Kuna mambo mengine tunasema mtu hata kama anamchukia kiasi gani. Kuna mambo mengine akifanya mpongeze. Kikwete alikula matapisho yake mwenyewe ya serikali yake, ya mawaziri wake. Atone general uh, nani huyo? Berema. Berema. Alikuwa anasema kwanza hii katiba imetukana, waziri wake na alisema hivyo. Selina kombani. Yeah. lakini tulifanya tuli demonstration big time nchi nzima haikuwa mchezo na sisi tukatishie. sasa kwamba sasa nituomba tunaandamana mwanzo arusha mbeya nini lakini safari ya mwisho ni dar es na tukija dar es salaama taheli square ha, alitagaza <laughs> pressure. <laughs> pressure pressure inasaidia kwa hiyo wakakubali kwa ajili ya mprocess ya katiba. Sasa nini limetokea? Hawa watu experience yote kuskatiba? Yeah, I'm mm -hmm. Thank you. Hawa dj process ya katiba inafanyikaje? Yeah. for the last 20 years we've struggled here <coughs> to a multi-party the country kila siku tunajadili katiba. Yeah. Kwa katiba sisi katiba iko It's been our way of life for the last 20 years. <coughs> tume researchinchi nyingine tumeandika katiba tumeandika draft constitution tume debate kwenye vikao vetu. kwa hiyo tunajua tunataka nini kama chama na tunajua taifa letu linataka lakini hawa watu wamefunikwa na fikra za viongozi wachache ambao wanaangalia interests status quo kwa hiyo ile katiba wao wanaiona kama ndio njia pekee ya kuendelea kwa afya yao pamoja kwa hiyo wamekuwa na resist kwa nguvu zote kwao tukaweza kuipushia ile waka declare the process. Kikwenda ka the process. Kobati baya sana. Sijui wewe nao kama political management yao ikoje. Wakafikiri kama hiyo hofu anogea profesa bwazi kwamba watakachokisema chochote kwa sababu kwenye madaraka kitakuwa anataka wao. Kwao wakaingia kwenye mtego wa kukubali kwa kuku, kuku, kutuhiandike upi kati bae lakini wakataka ku own ile process sasa yeah. kama hawakutegemea wangepata resistance kubwa kama hii sasa wakataka wakatafanya mchezo wa ku own ile process sikadhanifikiri ni, ni miscalculation kubwa sana kikwete, kkwete mimi pesa, mwambia kikwete, inji itawaka unalicopter moja tuwezi kuizima <laughs> itawaka big time itawaka big time kuna kuna capacity kuna majeshi una risasi za kutosha ku nchi. Hii E processor katiba itawasha nchi. Let heal the wounds. Unglaine heal the wounds. Tusilete habari ya ku inflict more, more wounds kwa sababu it's going to be rough for everyone. Kwa hiyo tukafika tukama tuka, kuna mambo basic tunataka yafanyike. Wao wakaja na, na, na utani utani flan Yaani wakamichukua ile process ya kuandika katiba ya nchi wamekichukua kama ni kitu light kweli kweli cha kuatuliza tu cha na wapenzi wao na washabiki wao lakini si tuendelea kwa im control tukarresist tukalalamikia vitu viwili the process <coughs> and the contents process in what way walitokuwa wanataka to confine process ya kuandika constitution kwa watawala walioko madarakani na mamlaka yao. Hiyo process sisi tulikataa na turejelea tulikata, kwa <coughs> na tita to the end. Pili waka, waka introduce vitu katika katiba ambavyo ni sacrosanct. Yaani vitu ambavyo hamwezi hata kuvijadili. Hamwezi kujadili Mungu. How? Hamwezi kujadili presidency. How? Hamwezi mkajadili union. No. Hey, guys you guys are not serious K mm -hmm. zile content tukasakata sasa kwa mujibu wa katiba yetu hiyo yombo ngo sasa bati bado kama tuna the kwenye katiba hiyo hiyo ikatupeleka bungeni tukambi jamaa the process and e, party opinions our open up what's going to happen what's going to be of course wakulima au sikilizeni kazi wasikilizeni madaktari wasikilizeni listen to everybody Tanzanians in diaspora, wapi walete zao. Washington group inasema nini? He ni wish is our country. Because why are you denying people this right? They fundamental right. Yes. Ni, I mean, ni fundamental right in the sense you determine your own destiny, It's your life. Sasa, anyway. bungeni, wakakataa, wakakataa, wakakataa kusikiliza wananchi na nini na okay, nini? Tukafika bungene. Sasa wala yuko mjadili katiba. Bahati wenzetu wa chama cha Nanchi kafu, Na chama cha Mapinduzi tena wako kwenye ndoa wa yao ya mkeka kwa hiyo wanakubaliana. Kwa hiyo si tuna difference kubwa sana na Kaafu. Fortunately, tuna different we, we are two different worlds. Sio leo kweli. Na na sitaki kulidiskasi hilo kwa furaa hii. Wana so issue ya posho. Could have kuna, kuna big, bigger things and posho kwenye hilo. Um, because the people they embed with so much Kwa hiyo wanakila anachotaka chama cha mapinduzi kwa Sasa unataka kuwa kwenye serikali na unataka kuwa opposition. It can't be the two. You have to decide whether you're in the opposition or you in CCM, you're in government. A, well, tuna appreciate muafaka wa Zanzibar sisi hatunatizona kama we peace and harmony in Zanzibar. That is good. Wana tuna problem. But then identify yourself as part of the government, as part of the coalition government doe yet yet five part of the government in Zanzibar but when you cross into the mainland you are the opposition how mm. can we trust you how can we sit together chadema mm. na kufuata tena deal alafu wanabidi watafute kibali cha wao mkuu mbaye ni mahakamu wa rais kutoka zanzibar conflict of interest kama hivi hatuna hatuna muda wa utoto kwa tufurudi bungeni sisi wakati amekuja kutaka kupitisha sheria kwa nguvu wakasema kwamba wakakubaliana. Na hii ni another point ambayo naage kwamba speaker wa bunge hastahili kutoka na chama chote cha siasa. Asitoke Chadema, asitoke CCM, asitoke kafu, owe nata ta political party. Yeah. Au kama lazima atoe chama hicho basi resign, kama anafanya wenzetu wa Kenya. Oh, speaker wa Kenya anatoka chama cha ODM lakini alikuwa speaker tulikuwa naye kwenye prayer breakfast akaji uzuru. Kwa hiyo haingii. Sasa unakuta makinda ni mjumbe wa kamati ya chama cha mapinduzi. <laughs> Kabla hajajiambia bungeni anakuwa ni kikao cha kamati ya chama au kokas, msimamo, bungeni. Inakuwa ni utani. Yeah, unanielewa? Yeah. Kwa hiyo wakao ameshakubaliana kwamba hii sheria inapitishwa na, na itapitishwa hivyo hivyo. Wanavyotaka wao. Asiakaka na makamanda wangu kwa jamii tunakomaa kwa mara nyingine tunatoka tena leo. Ni vera popular move, watu wanalamika kweli wengine. Ni kwa sababu hat no matter what tunadebate katika ile bunge. Hawa watu wameshaeka wameshaeka misimamo. Koishiada tuikatai. Kwa hiyo tukawoke out tena. Wakana kujadiliana sheria. Tukatafuta vifungu fulani fulani vya kanuni za bunge kumtaka speaker kwamba ile debate iilishwe kabisa sijadiliwe ili tuwape fursa wanaenjoye wa isikie. Speaker kwa kweli chama kabisa kwamba ameshadi determine ni nini matokeo ya mjadala ule. Hakutaka kusikiliza. Akaambia okay madam speaker sisi we work out. Any work out of the parliament. Kwa hiyo hatu for the whole week wala debate ile sheria ambayo itasimamia process. Kwa sababu uko unasema content ni mbovu na process ni ni, ni, ni, ni Na sisi tunasema sisi kuzote ki primo chetu sisi tunasema kwamba okay, bungeni tuko wachache. Lakini nje huko mapeople wanajitaba wanapita mapipo, mapipo wako wengi sana tunawaambia mapipo, kwa ma rapide combat tunaingia mtaani inakuwa balaa wanabati bungeni huko mtatusi huko bungeni tu mtatusi lakini uko mapeople huko kitawaa <laughs> <laughs> labda kwa set katoka dia bunge kasema kwamba hatoshiriki process kwa sababu hii process ni fraud hii process ni ya haram, ya haram ni haram ni process ya kubaka taifa oto kakata tukakikachiki kauta kamati kuu Dar es wakaja viongozi wa kamati kuu tukashauriana na wabunge tukafanya joint session ya wabunge wa chama na na kamati kuu ambao kwa bahati mbaya au nzuri wote na vichea tukachanganya kile kikao tuwakubaliana kwamba um it's benefit of doubt tutafute kumuona rais from advice kwamba hii sheria yake iliopeshwa serikali yake kama anajua ama kama hajui ni mbaya na kwamba sisi is the last card tunamwona bwana mkubwa mwenyewe bungeni tumeshindwa kwa speaker tumeshindwa kwa waziri mkuu pinda nimeongea naye he doesn't seem to understand naye cannot make decision tanga sema alibakia wii kumuona ni rais so i talk to the president kama hataelewa fine kama hataelewa you should not blame me or my party kwa sisi tutarudi kwa anaaji kwa tokatme plan demonstration nzima na kwamba hizo ni unstoppable demonstration mpaka takabomo wako rudi mezani kuzungumzia ile swala tukamona rais tukawe had meet for the whole day tukazungumza mambo mengi tukapelekea position yetu na, na one final thing katka mambo ya serikali tulipo kuongea na rais yuko na waziri wake yule yule wa sheria na katiba na bali yuko na mwanasheria mkuu wake werema Yuko na Waziri wake ambayo yuko nyachaji ya usalama wa taifa na wasira. wasira. Yuko Waziri wake mambo ya mcheza nje mheshimiwa Membe. Yuko Waziri wake wa mababu ya bunge lukudhi yuko nchimbi ambayo ana dili na mambo ya habari yuko Samia nani kwa ajili ya masuala ya muungano. Ana wabunge o, ana mawaziri wote pale ambao ni only seven days ago bungeni wametuzomea. So team. Kwa hiyo kwa jamani kwa hiyo basically jamani kwa mambo kwamba kwa, kwa hapo tena mbaki kikwete credit kwamba alikubali bado kutuona sio unanielewa yeah. na tukamweleza sasa mwogo ma, ni wezake wanaogopa bali ni, ni, ni sabordu mtuage sisi tukamweleza black and white there nothing to lose yeah. sababii kazi yangu imtegemei kukiwete tegemea wananchi so si tayiku ni komba kwa kukiwete forward yeah. kwao tukamwambia black and white <coughs> mheshimiwa hii swala so hii process hii itakutokea hapa wani you are the president na wamazi riko hapa wanasikia wote hakuna usalama wa taifa hapo wa ulinzi hapa hawawezi kuzuia hii mambo because hoeje kazuya movement yeah, It's too powerful is right. too powerful yani yeah, make no mistake about it It's too powerful wakati kamchimba mkwala kweli sasa akaregea jamaa akasema basi jamaa atukubaliana mambo ya msingi ya kufanya sasa natakaye tukamwambia rais hii sheria mbaya usisaini na bodorokuja kwenye narudi kwenye point ya mshirika basi nini mbaya usisusisaini tukabishana sana akasema basi naomba muda ni consult na na na yeah, na watu wangu na serikali yangu then i get back. Ko tutaanza kikawa asubuhi triviala jioni saa moja, mbili, <coughs> hatuelewana. Ah tukakubaliana tukutane tena kesho asubuhi saa 4. Yeah consult serikali yake na watu wake wa system usiku na sisi tukakonsult na watu wetu huko. Ko tukaenda tukarudi tena kesho yake. Sasa <coughs> tuliweza kumuelewa from of his position raisii ali, alitwaambia kwamba sio tulimwambia raisii sheria ni mbaya si sahihi yeye akasema anajua sheria ni mbaya na nimekubali hoja zenu ni valid lakini naomba ni sahihi tukaambia usiisahi <laughs> na hapa muuelewe na nilipenda ni tunajua kuna vitu vingine tunataka mkazungumza Hamwezi kila kitu unachozungumza mkakiweke kwenye media katika negotiation process yote kuna level mnaweza mkadisi mkatoa taarifa kuna level nyingine mnaweza mkatoa taarifa you know, kwa hatua ameweza mkasema kila kitu nakianika hadharani otherwise ingekuwa mnafanya vikao kwenye uwanja wa taifa i okay. have a valid point tangumme tumepata uhuru katika nchi yetu ni mara moja tu sheria imeshapishwa na bunge ikapelekwa kwa rais rais hakarudisha kwaataka kuisaidia Once na ilikuwa ni IT 73 ilikuwa ni sheria ya income tax Income tax act ya 73 wa bunge walikataa kuipitisha walipitisha wabunge mwalimu akaenda kaikaataa marekebisho aliyofanya wabunge, wabunge bunge akairudisha kwa bunge na akarudi yeye mwenyewe bungeni kwenda kuielezea ni kwa nini amekataa kuisaidia it has happened only once this could the second time na constitution yetu ya leo inasema nini constitution yetu ya nchi leo inasema kwamba kama rais atakataa kusaini atakataa muswada. kusaini muswada wote wa sheria anarudisha bungeni na maelezo ya ni kwa nini amekataa kusaini in the event wabunge two-third 3 wakikubali wakikataa let me the parliament wow. so it was too much at risk akasema jamani waliopitisha ni hao waziri wangu mnawaona hapa only seven days ago Kabineti yangu imepitisha na ilikuwa chini ya waziri mkuu waziri mkuu wangu amepitisha spika wangu ambaye ni mjumbe wa kamati kuu amepitisha kwenye bunge three kota kwa jumbe ni kamati kuu ya chama cha mapinduzi leo na kataa kuisaini na kuwa mgeni wa nani sababuniona so, mtu mzima anakuambia ukweli unataka mpaka avue zaidi mpaka wapi akasema jamani mimi naomba chadema mnielewe lazima tufanye political management na politics negotiation yote ni give and take. Huwezi kila siku kutaka kushinda 100%. Utakuwa rigid. Kwa hiyo you have to accept kwamba mwanzo unaye na hoja au mnachukua kwake na wewe unamwachia naye nafasi apungue. Kwa tukaona huyu mtu anaomba kupumua tumwachia pumue. Lakini sisi politically kama chama cha siasa, hatuwezi kwenda kwa public tukiambia public raisisi saini sheria mbovu, sisi tukamwambia okay, wewe saini tunaku understand. Lakini unatupa safety netguardis kama wa Tanzania. Kwa bari ya. okay na sheria. Ili niwasaidie watu wangu tusiingie kwenye mgogoro ambao na maana kama serikali. Lakini ambaye anaki anakik ana anaanza ile proses ya kuitekeleza katiba ni mimi kwa kuchuunda tume ya katiba. Sitaona tume ya katiba mpaka tumeridhiana kwa hiyo natoa room katika next parliament tutakwenda kufanya amendment ya sheria ili malalamiko yote ambayo mnayaona mna tuweze ku accommodate kwa kiwango ambacho tunaweza tukaelewana tukawaambia sawa lakini tunaku uhakikishaje hii akasema mimi nawaahikishia na hata kama is a gesture tuko tayari sisi Niji timu yenu ya expert ishiriki na sisi katika ku draft amendments za hiyo. Guys, madaka tushine nini zaidi hapo. <laughs> sasa sasa hatuhitaji kutangaza kila kitu. Yeah, exactly. But we had all the assurance kwamba ilikuwa hivyo na kweli tuliunda technical team ya watu watatu ikiongozwa na Mheshimiwa Tululisu <coughs> Amba hata tunavyozungumza leo walikuwa kwenye kikao na hizi amendment kwa ziwe tabled bungeni at eh, the father of amendment on, on monday wameahirisha on monday kwa sababu sasa kumejengeka vile vile resistance on the side of ccm wanasema hivi rahisi amekuwa ni raisi wa chadema unanielewa <laughs> <laughs> so yep yeah. yeah. wanasema amekuwa raisi wa chadema na wasikiliza chadema chadema wanampeleka mbio sasa huko kwenye serikali na wanamuonya kikwete mm -hmm. wanamwambia bwana kuna moto si mchezo <laughs> wanamwambia watu wa system na, na, na mtu, we know that from our intelligence yeah. this is the constitution that, that is going to take power out of CCM hands wananiangalia hivi hawa jamaa unawaonea huruma wewe wewe wenzetu namaliza kipindi chako nataka takao jamaa wasiandamanie wa, wa kumezemezea wamlae kipindi chako lakini it guarantees kwamba kwenye next election CCM haiziachwa madaraka yeah na of course ile katiba tukifanya ikawa level playing field mzee ya jamaa wanangoka. yana mchana kweupe <laughs> <laughs> <laughs> sasa hilo hilo sasa hilo hilo wananijua kwa hiyo tuna hiyo debate imekuwa imekuwa sasa rais halionyesha good will na sisi tukamwambia rais ili kuondoa hiyo hiyo gesa kwamba ni chadema chadema okay sisi tume tume tume tumeongoza tume, tume, tume the park wao ni watu wengine wasikilize viongozi wa dini mash ma, ma, dini zote kana waislamu zungumza nao kana baskofu zungumza nao kana viongozi wengine kwa hiyo kuna vifungu tukaanza kujibate vifungu kwa kifungu kwa hata hizo power za rahisi zimezesha zifumua sana. Hizo powers of president address. Swala la kujadiliana muungano kwenye katiba lipo kwenye litaingia kwenye amendments. Kwa kuna mambo mengi tumekuwa kuyafumua na tutaendelea kuyafumua. Na sisi fallback position ni moja Mr president you are not ready. We go back to our people. <laughs> watu wetu wana miguu inawasha nataka kuona sisi we go back to our people. Kwa hana choice, ma choice. Wala msifikie tokenId tukalegea kwa kupewa juice. Ni zamani tukutkana nyinyi. Haya. Kuna sawas kutoka nao. Eh? Bwana jamaa anacheka yuko bwana. Haya bwana acheka bwana anapiwa juice bwana mbua anapiwa juice na kikwete. Juice na kikwete. Guys, please, jamani with due respect. The struggle that we have done for the last 20 years is high with glasser juice is more than that we have given so much sacrifice into no, no, no. into this course. no anakunywa kama anakunywa kwa jinsi inywe ah that we should raise said nakunywa siyo ya ni ya ni kwa raise kama yeye yojuisi bwana kwanza wewe uinywe said ndo tu pieces eh ya milia akaja bwana naona nakunywa kuna <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> zote. <laughs> <laughs> <laughs> kwa hiyo tulikunwa natukala kwa hiyo ni sema tu kwamba yote hiyo ni ni process ambayo tumesonga mbele. Sasa, kama ku, kuna room ya kusonga mbele bila necessary conflict we better do it. Yeah. But kama nilazima kutumia nguvu kama hakuna avenue yoyote ya kutumia peace katika kutafuta national reconciliation then tuta resort to force na force yetu ni people's power yeah, okay. lakini where there's an opportunity ya, kuko, ya, kuko, ya kukubaliana na national interests zikaangaliwa hatuna sababu ya kwenda kwenye ngumi bila sababu za msingi kwa sababu naomba nimelee kitu kimoja um a uh, ambayo inatuongoza inatu sisi kama chama kwenye hii process ni kwamba the end the end must justify the means mm, yeah. mm. so what is the end it's a new constitution yeah ni taifa na na, na wanachadema ni kama wale wanachadema waliokuwa hapa ni mkajua kitu kimoja kwamba when we talk of the rights ya wa Tanzania ni pamoja na CCM ndio yeah. mm. sioni unanielewa mm. I mean we, you have to know this underlying the oh, yeah. life Kwamba tunapozungumza taifa la Tanzania yeah. how to we discard the system. kwa kwamba wao sio sehemu ya kutaka mabadiliko. Sio yes. Hata kama ni cynics hata kama ni wezi but they equally wana rights zile taifa letu kama zile sisi ama kama vile mtu mwingine yote yule. Kwa process lazima kuleta the togetherness reconciliation kama taifa kuila wa kama taifa. Hatuwezo kesema tunawateka CCM deba basi constitution then it's our country no, it's not our time to eat it's our time to reconcile and build the nation spirit ambayo inakuwa inatulee in, in in imesema nilizungumza hili kwa kirefu kwa sababu najua nitakuwa nimejibu maswala mengi hii hoja ya juisi ime, ime, ime <laughs> ilikuwa inanisoma sana nye watu wa mitandao na wajua <laughs> lakini vile vile Um kama wale ambao e uh, tulikutana hapa mara ya mwisho uh, ilikuwa ni baada ya msafara hapa ile like 2004 no no no 2004 nilikuwa nimekuja ya baba ilikuwa nilikuwa nimekutika Denver Colorado kwa sababu DNC moja hapa nikajaribu ku explain kuhusu muungano wa vyama ini hoja ambayo ilikuwa imetawala hofu nyumbani na bwana gwazi mara nyingi tumelizungumza kwa nini wapinzani hamwabaya ni inaonekana jaribu kuli kulizana ku, ku na tuna ninyi kwa jamani wapinzani nyumbani tuko makundi tofauti kuna makundi ambayo yanafanya siasa kama sehemu ya biashara ni mradi mm -hmm. sasa wale you need time to know them na tulishawafahamu kwamba kuna watu ambao hapa ni istujes Yeah. Ni watu ambao wamepandikizwa kwa hiyo hawa ni wa, mawakala kwao mnadiscuss kwenye vikao vyenu vya Faraga namna ya kuongeza uh, ile struggle na movement taarifa fazi kesho upande wa pili kwa tukafika mahali kadhaa tukasema no sisi tutawaunganisha watanzania wote tunaacha na viongozi kwa hatuna problem na kiongozi wa kafu au na wanachama wa kafu. hatuna problem na wanachama wa chama cha mapinduzi hatuna problem na wanachama wa TLP ama NCCR ama ina ni kama wa Tanzania wenzetu lakini hawa viongozi watu hapa wako sokoni saa viongozi ambao wako sokoni si itse have concern they are not part of our deal lakini kuwa unite wa Tanzania wengine wote chini tukaa na movement moja ambayo wa Tanzania wanaiamini as is, is my motto na nashukuru in my leadership nimeweza ku hiyo kwa leo ile pressure kwamba mbona muungana na mrema hata leo mkinonana na mrema mtajiuliza mara mbili huyu jamaa nini na mrema so <laughs> mrema is sell out i'm sorry um, bungeni yuko sell out njija bungeni uko sell out hawezi kuwa na agenda yote against chama cha mpenduzi sema praise to mheshimiwa cheo rasheetu when the fact comes to effect. Kisa fact. there's no better language kuelezea fact in fact. Hao watu ni ni ni wamesha compromise wana tafuta retirement that's a different case. time will solve them out. Will take care of themselves. Yeah. Kwa hiyo ilisema ni ni ni kwa hiyo la rais kusaini wala lisiwasumbue. Ngoma sasa hili kwa bungeni. Lakini tunataka waelewe tu kwamba wana mamlaka ya kukataa lakini hawana mamlaka ya kuakontrolla haya nje. Kwa hiyo process iko complete na sasa tunamwambia wakati wote tukiona kwamba hatuelewani. Tulikubaliana kimsingi kwamba tufanye mabadiliko ya msingi ya sheria. Tuondoe vifungo vinavyozuia ushiriki wa wananchi. Mm. Wananchi wote washiriki. Yeah, ile biashara tumeshamaliza msaada ile haipo. Masuala ya muungano yajadiliwe. Watu waamue tunataka muungano au tutaki muungano. Yes, yes. Na kama tunataka muungano wa serikali moja, serikali mbili au serikali tatu do we take back or not yeah. Yeah. sasa yote hayo yamejadiliwa na tunasema tuache wananchi wa debate waamue destiny ya taifa lao wana wanaloitaka kwa kama etena one stage wenzetu process ina, wa, ina, ina, ina, ina, ina wa favor wakakataa process hii process ya kuena, ku, katiba, kurudi nyuma. itakwenda mbele lakini inye different way tutarudi kwa wananchi tuta demonstrate pakah kieleweke. Liona nijibu kwa kirefu sana mniwe radhi ili niondoe kiu nyingi na nyee mpate uwelewa wa ndani muelewe kwamba tunadili na devo lakini ikwale, kama ni lazima kumshika mkia ili tupati sisi tunachotaka at the end tutotoka simkatiba mpya. Kama mbogi itabidi apige makoti atapiga magoti. I don't care mimi nikaonekana nimefanya kosa kama at the end of the day ninyi kama taifa mtapata process ya katiba mpya. Mkapata katiba ile iliyojenga kama taifa. Mkawa na amani zaidi. Lakini sitakubali kwamba mimi nikanywe juisi ni ni, ni ni flow the whole process. Yio yio yio. Ro mushono wazi get to know kwamba bado opportunities zipo za kurekebisha haya mambo. Na wao wanajua vizuri sana. Na sisi baada ya bunge hili tunarudi tena kudemonstrate kidogo. Yaani kama kama showmanship. Kwamba jamani msikie hatuna nguvu bado yeah. tupo. Tupo yeah, tukandamana yeah, kidogo maeneo fulani fulani Mbeya, Mwanza, Arusha, Dar es Salaam. Koisho force ipo. Potential force ni big time kwaeni any time unijaribu ku flow process hii mjue kwamba my wanasubiri huko nje. <laughs> <laughs> <laughs> uh, alikuja hapa mwaka jana. Mwezi wa 9 ule si yeah. <laughs> <laughs> uh, lenye. Mimi kwenye diaspora. kama ulivosema kweli hata mimi simple tualesema wazi kwamba wanasimamia kwa kwa, kwa upana sana kwamba sisi tuliko nje huku hii katiba safari iweze kuandikwa kiasi kwamba sisi tuweze kupata fursa ya kuweza kupiga kura njumbani <laughs> alitamka moja kwa moja wazi na mwanembe akasema tunasimamia na kwamba walioku nje huku tuwe na fursa ya sisi ya kuweza kupiga kura kule kwa sababu mara nyingi bado na notion of course hiyo kwamba labda amekuwa na dissent kwa sababu watu walioko nje wengi huku, mara nyingi na siasa nyumbani watakuwa wangepiga against mara nyingi kwa chama ambacho kinatawala lakini akalisema wazi na akatamka kwamba sisi hapa tuweze kuwa na uwezo kujiorganize vizuri kuweza kupeleka a, a, a, a, a, a, maombi au au mabadiko ya katiba ambayo yatatu tuinclude sisi tuweze kuwa na haki hiyo ya kuweza kupiga kura. Hilo nililipenda alivyozungumza hivo. Sasa pamoja na hilo nadada kusema tu kwamba chama chenu, sio kama mlisikia haya mambo au na vema vingine huko. Nyinyi vipi na nyinyi mna, mnalionaje kwa sababu yeye alitamka wa, wazi kwamba kuna watu huko. Wasema, "Bwana, kasigana bwana, wao wa, wanakula kuku wale kuwasaidia wapate urao wa nchi mbili takuaje bwana." Unaona? Ni kwamba anakuwa hawakuelewa hawa, kwa nini kitu hiki ni cha muhimu? Kwa sababu walioko wengi nje huko tuna mama zetu na baba na dogo zetu wa kule tunawapeleka 3 dola mia nini tuna saidi ni mchango mtu kubwa sana katika nchini. Eh? lakini hata huo mchango wa mawazo wa kuweza kupiga kule. utakuwa ndio wewe uliouliza wewe ni mzuri zaidi kusaidia kule eh, kwa sababu pisi, tunaona mengi na tunaona hata wazetu hapa hawawekeani wasama kutaka kunyunjana leo kuna watu kule wa bunge au nani vyama, hata simza uwezi, ukiwapiga wapati kwa sababu wanasema naogopa saa zingine pale kwasimza kwa kutishwa labda kupigwa au kuwawa vitu namna hiyo lakini nafikiri tukipata fursa hiyo sisi utakuwa ni mchango mkubwa wacha wa kupeleka pesa lakini hata huo mwanzo ambao nafikiri ndio mkubwa zaidi wewe katika kuendeleza Tanzania iweze kuwa na na mwelekeo mzuri nyinyi mnalionaje katika macho yenu kuna wengine wana resistance huko sasa sereni kwa nini haliieleweki vizuri huko au vipi nikusalie ni, ni baraka uh, msho waz kama nakumbuka hmm nilizungunza hoja ya ya dual citizenship. Yeah. Okay, yeah. la Tanzania mara ya kwanza nimeizungumza mimi mwaka 2022. Okay. Ikoa bunge mwaka 2022 na mbili na tulikuja hapa Washington tulizungumza ile swali. Na tulilipush kwa kiasi kile na baadaye Dr. Salah alisukuma kwenye bunge lililofuata lakini bado jamaa waliresist <coughs> chama cha mapinduzi. Bado ndo msimamo wa Chama tunaamini katika dual citizenship. Ni haki ya raia. Yeah. Kuna, na hilo nafikiri wenje kama portfolio yake navyo mruhusu atalizungumza zaidi baadaye. Kwa hiyo hilo halina, halina, halina tatizo. I, unajua tatizo la siasa particular siasa za chama cha mapinduzi na bwana mkuu mwenyewe. Kauli ni mwepesi sana wa kauli. Yaani ahadi tu ya yemu Sasa jambo jingine. Lakini kwa kauli tu genge sana. kama ukumwekea mashina nyuma ya kumcheki ni kubalance. anaweza akatoa hadi nyingi tu kila asubuhi akatoa hadi tu. Kila ninyi atawapa. Lakini jambo jingine. Lakini hili tunalisimamia ni kitu <tipasitia> ni kitu baadaye niko nataka tu kusema kidogo kuhusu hiyo dual citizenship mwaka jana tulipokuwa tunapresent kwenye bunge la budget tulipokuwa tunazungumza kuhusu tulipo present budget ya wizara ya, ya mambo za nje uh, tulisisitiza sana swala la dual citizenship na alipo respond membe tulikubaliana kwa pamoja both CM na in fact wabunge wote tulikubaliana kimsingi kwamba kwa, tunapoanza kuandika katiba mpya swala la dual citizenship tumeshakubaliana kwamba tunaenda kuingiza kwenye kwenye katiba na timeline yetu ni kwamba by 2014 tunamini tutakuwa na katiba mpya na one of the things that we are going to push kwenye ukatiba ni dual citizenship na tumeshakubaliana kama taifa that's number one then number mbili, back home to kupitia hii wizara tunaenda kusukuma kadri tutakavyoweza kuhakikisha kwamba kuna kuepo na namna mfumo serikali iweke wawezeshe nyii ambao mko kwenye diaspora kuparticipate kwa maana ya kwamba kuchangia mawazo tunapoenda kuandika katiba kwa hizi so, zote ambazo hata hii amendment tunaopeleka bungeni tunaweka yaani sasa hivi sio kwamba sasa hivi tunapitisha tuna sheria imeshapitishwa sasa tunaenda kufanya marekebisho kwenye hiyo sheria inayoweka utaratibu ya namna tutakavyoenda sasa fanyaji kushiriki kama taifa kupata katiba mpya. Kwa ile process yenyewe sasa ya kwanza kuchukua maoni ya wananchi kuhusu katiba mpya haianza. Kwa hiyo ndio maana kuna ulazima na muhimu sana wa kurudi sasa hivi na kujaribu kupush ili nyiye pia serikali weke mfumo hata kama ni electronic system jinsi mnavyoweza ku mishirika kama maoni yenu zikao napeleka labda embassy then from the embassies zinakuja yes. down to haricali but but we have to go and to put that mechanism that, that's what i wanted to have geta chakoo chakogenana to hapo ili turudie masuala ya katiba um tulichokubaliana kimsingi na na na vikao vyangu na na delegation yangu na mshauri rais ni kwamba tutaendelea kufanya mabadiliko ya kuboresha hii sheria ya estate goods by kuelekea kujifunza vitu vingine. Kwa hiyo sheria haitakuwa kwamba ni, ni holy in the sense kwamba yes. haiwezi kubadilishwa. Na katika amendment ambazo tunajadilio wiki ijayo bungeni. The amendment za phase ya kwanza ambayo zina na kuteua ile tume. Ambayo tumeshakubaliana tangu na rais kwamba hata wajumbe wa ile tume hata hatawateua yeye. Wajumbe wa tume watawakilisha makundi mbalimbali mbali, na hayo makundi ndio yatateua watu wa kwenda So, no, yeye akawa endorse. Oh boy. Okay. Yeye akawa endorse. <tos> yes. kwa perfomo kama, kama kuna kundi la vyama vya siasa. Assume ni Chadema. Assume Chadema. Chadema sema okay tunaletia watu wawili kutoka Chadema. Tunaweza tukampelekia majina matatu. Majina matatu yeye achie we mmoja hapo waibu wawili anawataka. Kwaanaweza achukua wawili whoever he picks bado ni choisi yetu sikuna nielewa kwa right. sababu hamwezi mkankarula mka, mka, mamlaka ya rais kwamba hana mamlaka yote kabisa hapana ila hawashagulii ninyi kama ni viongozi wa dini wa wanapeleka anapeleka representation yao ni nani wanapeleka watu watatu anatakiwa wawili rais atapikia wawili of the three ama one out of the three lakini the end of the day ni choice ya waislamu kama ni wakristo hali kadhalika kama ni professionals hali kadhalika kama ni civil society advocates kwa that sense, tura kwa tume own bado ile process ya ushiriki wa kuunda lakini kwao tumelimit mamlaka ya rais. Kwao tume, hilo, tume, tume, tume, tume sana. Afa uliko moja moja. kuna unyenyesaji sana. Watu wanakwenda pale wana ka nyopasporti nini ukifika na as a foreign nani How diploma, no later, kama ni, ni attaché wa immigration Mwapeleke shule ya diplomasia wajue diplomasia ni nini siku ya kwanza siku nakwambia ukweli na siwa mgoja sisi siku raisi anakuja tunamwambia right, live so, pasporti mtanzania ni haki yake Apasi. hapa bwana watu wananyanyasa watu ninakwambia wananyanyasa watu na na rekodi amtia kwenye facebook Apasi. na umambia nimesema ataghasibi kwa hiyo kwanza mpelekeni shule ya diplomasia mkamfundishe mkamfundishe hajui kazi Uh, kitu twingine, sikiliza maswali yangu mi matatu. Ile kama atakamata, wewe unapokamata ukipigwa marungu kule mungu zako naumia huko. Nasikia Freeman Boy katiwa ndani, kapigwa marungu, sikafanywa nini? No, that's not fairness. Okay? Kitu cha tatu ni mafisadi. Na nani na, gani nyinyi kati ya kwenye katiba? Kama atakamata, yule chenge kaua nini akamatwi? Mimi kuna mtu kaiba mihogo pale kafungwa bei sita Kweli sikufichi shambani kaiba kakab ndani mezisi 6 mpaka mwenyewe nimekwenda katolewa. Sasa wewe huyu chenge kaua na nini? Hamna shida anaendesha tuna Hana leseni hana nini. lazima Haki <laughs> kwamba th that, that's exactly why we are here. Yeah. Simaelelo jamani. Ndio. Yeah. That's exactly why we are here. Lakini abacho nataka muelewe ni kwamba we are not in government yet. We are still the opposition. Kwa hiyo kuna mambo mengi huko kwenye cabinet mbona hakamati? Kuna, kuna hasa <laughs> kwa na taratiba ni hivi. Hilo yeah. swali ni appropriate Kikwete. Yeah. Mm. So, yes. I know man that. Sina mandate hiyo. Si arrow mini opposition member mm -hmm. na bado so, siwekuambia a, a matter of fact one inspire kwa hiyo wala us sympathize us kwamba yamekwaa ndani actually celebrate kwa sababu ni nadhiri kuwekwa ndani na dhidi na ku qualify na ku graduate kama prisoners graduate na, as you know pg normally when you politics you have to be a pg pg in prison prison graduate ili kuweza forge the cause ahead Koyo, kwa hiyo sisi kuwekwa ndani hata bunge wangu anawekwa ndani na kila fursa kwenda jela kwa tumia fursa hiyo sera kule kule kwa wafungwa wale tunahitaji kuwatetea kwa lakini ama fisadi masuala ya maafisa immigration tubelichukua tutalipigia kelele masuala hiyo ya elifanye case lingie bungeni kwa sababu complaint from Washington tabuli chenge bungeni wa, wa serikali itoe majibu. Kwa hatafanya kadha. Kinyakili <coughs> tatizo ta, kubwa la ni kukosekana kwa utawala wa sheria. Mm -hmm. Sheria pale ni discriminatory <coughs> in the sense kwa ba. Kuna sheria na musu chenge, kuna sheria na mboe, kuna sheria na musu wenje, kuna huyo ni mheshimiwa yeye kushtakiwa, huyo ana hela nyingi yeye kushtakiwa. Hapa nchini mwenu hapa kwa wajiji wenu <coughs> hapa kila mtu yuko chini ya sheria. Tanzania watu wako chini ya sheria. Kwa hiyo tunachelewesha sababu ya kwa sababu ya kukosekana kwa utawala wa sheria ndio mwanzo wa ufisadi, ndio mwanzo wa manyanyaso, ndio mwanzo wa ubagameza. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho chama tunasema tutakirejesha katika utawala wa taifa letu. Leader of law na ila sheria koma. ni sheria so, so si chenge so si mm -hmm. na kama umeua whether you hii ni kitu ambacho tunakisimamia sana uh -huh. na tunakipigania sana that's why we are fighting to go there na nyinyi mtusaidie wote twende katika mchanganuo wa kwa kwamba uchumi wa Tanzania unategemea zaidi resources kutoka katika environment kwa mfano nikimaanisha kwamba maji there which mvua, bahari, uh, wanyama wa na vitu vinginevyo sasa naona hii kitu zilitakuwa muhimu sana kwa sababu kwa mfano kama alivoongea mafisadi umeona wanyama pale wanaibwa wanauzwa nje kisijue sheria katiba inayotokwaje iliweze ku resources kwa generation inayokuja. Eh, kwa kama mvua isiponyesha uchumi amla. kichocheo muhimu katika uchumi wenu Sasa nafikiri hilo nafikiri ingekuwa vizuri mkarisimania vizuri katika ikatiba mpya. Asante sana. lakini ni ningepea kombentri 1 tu abaki ni bahati mbaya sana vijana uh, wengi wa Tanzania na wasoma kwenye mitandao naona hii immense to Tanzania tumekuwa tuki address umaskini wetu tuna question kama tuna tuna mali asili nyingi tuna ardhi tuna madini tuna milima tuna wanyama hmm. tuna mbuga lakini sisi ni maskini shida ya kuschem Tanzania at least ninge asumina about that from a city right? kupitia kwenye social media. Sijawahi kusikia mtanzania anayeadress issue kwamba tuna watu milioni 45. Human resources, human resource. Human resource. <coughs> What builds a country? Mm. Not human resource. Mm. Sio natural resources. Mm. Natural resources is a supplement. Why, Taifa ambalo limeshindwa no. ku develop human resource yake taifa lilocheza na elimu ya watu wake yeah. ni taifa la Tanzania <coughs> and that's why hata katika nchi ya marekani wa tanzania wengi wapo kishkaji kishkaji tu ni we are not trying to point thing to anyone yeah. kwa sababu <coughs> wengi wetu hatukupewa formal education nzuri mbani na bado tumecheza na our education system na na katika century hii time ya ku na dhahabu ni overtaking with events. Mm -hmm. Tayari mna kusema kwamba mimi nina nina sina sibimi uh -huh. si tu biashara hiyo haipo. Wewe una brains kiasi gani? Yep. Na twapo tuna, sema tunataka dual citizenship. <coughs> mwelewe vile vile kuna repercussions yake. Kwamba kuna kugiven tag. Mnapoamua ninyo wa Tanzania mnakuja kumpewe. muwe tayari vile vile muone waindi Hindi wanakuja kule nao wanapewa. Kwa hiyo kuna protocol nyingine za kimataifa ambazo mama muzielewe, Wataflo flow up Tanzania na passports za nchi zao kitaka uraia wa nchi yetu for reasons or another. kwa sababu wakawa wana wahindi wale passports zetu na wa pakistan passports zetu jua hiyo ndio reciprocity na ninyi kupewa za kwa hiyo kuna hivi vitu vingine ni complicated lakini what's more paramount here Lakin, born there. Born there. Na nini kitu ambacho ni, ni, ni important mimi nakubaliana na wewe komanda wala sikupingi si hoja yako ya msingi sana kwamba ni lazima tuweze kama Mungu ametujalia tukapata natural resources lazima tuzilinde tuzitetee tuzilinde ziweze kusaidia maisha ya Tanzania yakaboreka lakini la muhimu zaidi ni kuwataka ninyi kama wasomi wetu kama vijana wetu kama the, the, the, the, the in generation ebu fikirieni sana katika thinking yenu tunaboresha tuna vipi human resource base yetu kama taifa ili kama taifa tuwe tuna watu ambao wa ni competitive. kwamba mkija Washington Hamji Washington kufanya kazi za, za mtaani <tos> mnakuja Washington kufanya kazi za white collar. <tos> yeah. Mkienda mkienda Canada mnafanya kazi za white collar. High pay jobs. Hmm? Mkienda kwenye kwa mfano kuna mataifa mengine ambayo Singapore, it, Singapore, <tos> Singapore hawana dini hata mmoja hawana mafuta lakini wali, wale waliamua ku develop nchi yao kama nchi ambayo it rely on financial markets. Kwao wakajenga a trade center, wakajenga port, wakajua wao watajilisha na biashara. It's a highly successful country today. Go to Dubai. Dubai, <coughs> Dubai, Dubai leo katika GDP ya Dubai, mafuta na contribute only 6%. The whole of UAE, United Arab Emirates. Dubai come one part of the 7 Emirates na United um, Arab Emirates mm -hmm. mafuta wanaenza nayo kama mtaji lakini sasa hivi mafuta yameacha nyuma sana only 6% of the GDP. We <coughs> have trade, tourism, financial center. Sasa yes. hizo ni human resource. Yes. Yes. Yes. a yeah. mm -hmm. country we have to think beyond. Yes. Tuna madini, tuna misitu, tuna mlima, tuna wanyama, tuna twiga. Okay. Sawa, Tuwalinde, mm -hmm. tuwatumie. Lakini vile vile focus yetu sisi kama Chadema tutalinda natural resources lakini tunataka kufocus sana to development of human capital yes yeah njenda kidogo njenda bado watu wa Washington wao leader ninge Washington viona mko so gender insensitive inadaa lakini so ile ni kwa mwaka 2010 mwaka wa uchaguzi mhm ni kwa Tanzania school cha mzizi the, the issue ni <laughs> They just pushed me off. Wakaniambia kwanza mama yangu, kaka zangu, binamu zangu, jirani zangu kiopusoge cha Dema. Sasa naambiwa kwa nini hamtaki cha Dema, wakaniambia kwamba chama cha wachaga. Excuse me. Si kaka yule kumbe chama cha wachaga kwa sababu tu chama cha chaale. Pia ni chama cha Which maybe now, I don't believe that. I can't say so langwa so be mimi sitanbao yao na gani kwanza katika kujua kwenye uchaguzi wa 2015 uweke sera open kamba cha sio kama kinakuja pale kwa sababu ya yeah? either kama hiyo kama nilivyosema mama zangu sikuweza kumconvince hata mamaangu mzazi kwamba apigie kwa sababu wasio so real mad kama anataka apigie chama cha opposite kwaayo lakini hata sikuweza kumconvince mamaangu mzazi apigie chadema she was just adamantly against it akaambia rotie iga gat two more days wa shoondoka karibu na ondoka rudi kwa. Sisi hapa kwetu kijijini tabata, wote tunapigia kuna sisi. Sasa sijui mambo yamba vingine uko uko sehemu zingine wapi sijui kwa sababu ni kwa kijiji kwetu Sabata. Sasa mimi swahangu so, na kuomba nataka kujua wewe Mr. Mbo wenyewe mna mpango gani kuhamasisha au pia kuweka wazi sera kwenye mwaka 2015 ili watu wa kawaida kama mama yangu au majirani zetu kule sidhani kama wote tut sabato watawapigia kura CCM lakini mimi hicho nika ka, ka very small sample ambao ni kwa exposed to ambao wote walikuwa hawataka Kwa Kwaona nataka kujuwa wewe katika 2015 kama kama ni comment yangu au kama ni wazo wazangu kwamba yani 2015 kifika muweke sera zenu wazi alafu kitu kingine mbiskasi kwamba eti yani onekane wazi Sio kwa nani anapata hiyo idea kwamba ni chama tu cha wachagga na ni chama tu cha matajiri ambao wanatembea na helicopters. I don't know where they got that idea from. <laughs> lakini hao ndo mawazo ya watu wengine kule kwetu kule, kule, kule Tabata walipokuwa nasimulia kwamba hiki ni chama tu. Mimi natotaka ni kwamba nyie muweke sera zenu wazi ili wajue kweli nyie Chadema mko serious to make good changes, positive changes kwa watu wa kawaida. Watu kawaida kama mama yangu Watu kama ila, kama binamu zangu wengine wanaona kazi wengine wasomi wengine sio wasomi. Yaani wawe wazo waelewe kwamba hiki ni chama kiko serious. Ni chama ambacho kiko kwa ajili ya changes. Na changes sio kwa ajili tu ya matajiri wanotembea na helicopter. Ni, ni chama cha watu wote. Ni jukumu ni kuleta demokrasia na maendeleo. mi ndio chochote tunataka ku, kuongeza. <laughs> yeah. uh -huh. Uh -huh labda labda ni ni kwanza ni kukushukuru sana kwamba you made an effort kujaribu kuiconverse familia yako na na pengine ungeongeza juhudi kidogo wangeelewa. <laughs> <laughs> Sasa labda niseme kitu kimoja. Katika katika siasa particularly ya Tanzania kitu kimoja ambacho nime nimejifunza ni for the last 20 years ni ni kupassive na kutokuwa demoralized kwa sababu everything about political game ni kwamba opponents wako Wanakudemoralize na wanakudemorolize ili waweze kuachieve wanachokitaka wao sasa propaganda kwamba kumekuwa kuna propaganda zinapandwa kwa awamu na hili nilifafanua kwa wote ili muleelewe na awamu ya kwanza kabisa ilikuwa kwamba notion ya Chadema ni chama cha matajiri ndio ilikuwa ya kwanza kabisa. Is that true? Ah sasa it's, it's, it's someone's perception. Na kama una propaganda is a, a social science ambapo unabadilisha uongo kuwa ukweli na no ukweli kuwa uongo. Sasa wewe mwenyewe utaamua uko wapi katika hiyo graph, katika hiyo equilibrium. Lakiniacho ni kwamba Chadema ilipoanzishwa 1992. Alikuwa the original founder wa wa chama the first chairman wa chama alikuwa ni uh, Mzee Bibi Mtei. Yes, he happened to be in No doubt about it. Na I don't think there's any sin on it. Lakini alikuwa the first vice chairperson alikuwa ni Brown Wiluupi. Ambaye Mzee Ngiluupi alikuwa ni mtu kutoka ni, ni, ni Mnyakyusa kutoka kutoka Bera. Alikuwa katibu mkuu kwanza wa chama alikuwa ni Bob Makani, ni Msukuma kutoka kutoka Shinyanga. Na alikuwa naibu katibu mkuu wa kwanza wa Chadema alikuwa ni Eric Mchata kutoka Lindi. Sasa hapo akatikuliwa ni mtei ni na mimi wa kwanza wa vijana. Lakini kwa kuchaguliwa sio kwa kuteuliwa. Na chama kilikuwa kina representation kutoka nchi nzima. Makani hata alinyeme kiulizo hapo. <clears throat> kuna propaganda nyingine inasema ni chama cha Wakristo possibly yeah, yeah, yeah. you have to be humble and polite lakini i'm sure hata mama yako labda alikuambia hiki chama cha wa kristo eh lakini ni watu wangapi hapa na bob makani ni muislam I know bob makani our festik ta regional chama ni muislam je lakini muhammed makani lakini bob makani ni robert makani yule ni makani ni muislam sasa Nalisema na, na tu kwa, kwa, kwa ujumla wake. Kwayo, nili kwa hiyo nini sisiemu wakizungumze kipindi kile kwa sababu ilionekana kwamba chama ni chama cha watu ambao yes hawakuwa maskini. Na na sisi as a party umaskini. Na that's why we are fighting. Na, na, na, na, na notion kwamba e, e a poor leader you are ebeta e leader yeah. ni ndo kitu kimegua nchi mpaka hapa tulikofika leo yes. tunakumbakiwa umaskini mm -hmm. we cherish u exactly. tunaishi ki kimasikini yeah. mm -hmm. tuna <laughs> kwa hiyo mtu anapoexcel, excel kama ni mtu ambaye tumpongeze tunataka tunata kum down why kwa sababu amepata uwezo huyu amesoma tum pull down kwa sababu amesoma sana atajisikia kwa hiyo tumchaguye la hawii mwenzetu ambao tunaenda sasa kuanza kugawana mabao za serikali. Kwao chama hatukukumbwa kama hatu, wale founders wa chama walikuwa ni watu wengi walikuwa na uwezo wao binafsi. alitoka IMF Tanzania akaanzisha chama tukaanza nae. Mimi ni Bob alikuwa ni deputy governor Tanzania, balozi mwanaidi majja. Ni leo tu anajifanyia ni CCM. Sana mwanaidi alikuwa ni alikuwa ni ni ni, ni ni nani? Alikuwa ni founder wa Chadema na alikuwa ni mwanamke wa kwanza aliyekuwa mdhamini wa chama chetu. Mwanaidi Baloyi. Marehemu Balali. Daudi, alikuwa ni mwenyekiti wa kwanza wa tawi la Chadema hapa Washington DC. Yes. Yeah, Dos Odias. Kwa hiyo ukweli kwamba ni chama kitengenezwa na watu ambao walikuwa exposed. Watu walikuwa Leonard. Watu walikuwa na biashara zao. Lakini I'm you is part of the reason why leo tuko where we are. Mimi kazi ya chada mweke 20 support myself. All my family could support me. Lakini mimi nafanya kazi ya chadema silipi si lipi mshahara, sipewi sipewi gari, sipewi mlinzi, sipewi nyumba, sipewi posho. Atoki kscniko mwanza mboe niko Tabora niko wapi sio na tafuta na kisaidia chama tuweze kubadilisha ile nchi. Kwa hiyo yu you na kiongozi cha chadema analipwa. Mm -hmm. Na hata kwenye katiba yetu ya chama iko enshrined kabisa kwamba kazi ya chadema ni kazi ya kujitolea. Kwamba the time to share the cake haijafika. Mm -hmm. Tu katika process ambayo lazima tuumie. Kwa lazima perseverance. Lazima watu wajitolee, watu a Wabungi wa nafanya kazi ya chama kwa kuvolunteer na hii ni spirit ambayo hata sisi wenyewe tunashangaa tumiwezaje kuijenga inchadema sasa is supposed to be good news sasa bas kwa na namna ya kudiscourage chama miaka ile kwa sababu tukao tunatoa kwenye zile myth na ile indoctrination ya ya kiyamaa, ya kimaskini ambayo bahati mbaya sana bado mpaka leo iko enshrined sana kwenye society yetu ya watu kwaona maskini ni kitu kizuri cha kujisifia eti mtu ni maskini tumpongeze eh Heko ni mtoto wa mkulima ana nyumba nyumbani kwao hajajenga hata chochote yetu picha kama hivi <laughs> Una yeah. pomwaambia tunataka, arekani, tunataka, tunataka, yeah. tunataka mshule, chuse, chuse, yeah, understand no, because that life ni chama cha matajiri ila ni chama ku kwa hiyo propaganda ilijengwa sana miaka ya kwanza ni chama cha matajiri chama matajisi matajiri. Basi yale matajiri wakaondoka wakaondoka wakaondoka wakaondoka. Mimi nilipokuwa mwenyekiti nilikuta kuna hiyo notion kwamba ni chama cha mabwana Kwa hiyo mimi nilibadilisha as, as mwenyekiti nilibadilisha kusema okay. Mimi ningependa dadhi thrust nipeleke kwa youth. Koyo, kwa hiyo nikaanza kuidentify na kugroom viongozi kutoka kwenye group ya youth. Sasa Leo kimekuwa ni chama kiko vibrant sana. Lakini ni kweli mwenyekiti wake wa kwanza alikuwa ni alikuwa alikuwa ni ni, ni mchaga. Lakini mwenyekiti wa pili wa Chadema alikuwa Makani ambaye ni msukuma. Makamu mwenyekiti wake upande upande wa, wa, wa bara ha hakuwa vile vile mchaga. Na na, na Makani mzee Makani amekaa pale amemalizaakuwa ni Muislamu. Katibu mkuu wake alikuwa ni Kaburu alikuwa ni Muislamu. Yeah? Naibu katibu mkuu wake vile vile hakuwa alikuwa ni nani mheshimiwa shanga nimekuja mimi abamu yangu mimi mimi ni mwenyekiti wa chama Ndiyo ni mkristo mluteri nchiaga makamo mwenyekiti wangu wa kwanza ni mtu wa rukwa saidi arfi rukwa saidi arfi mpanda huyo unaona huko anakotoka uko sasa saidi arfi ni mgunge Saidi Arfi ni mbunge wa Mpanda ni mwislamu. Kuyo si mchaga. Makamu yake tangu wa pili ni Mpemba. Isa na ni mwislamu. Katibu mkuu ni Mkatoliki kweli Dr. Sla. Naibu katibu mkuu ni Zito mwislamu <coughs> wa Kigoma Mwa. Naibu katibu mkuu ni Hamadi kutoka visiwa vya Unguja. Sasa katika ile top leadership ya chama viongozi sita. Viongozi wawili tu wa Kristo, wane ni wa Muislamu lakini kwa sababu mtu ni anatafia propaganda ili kuwagaa Waislamu na Wakristo mm -hmm. is, is it divisive politics mtu anasema kwamba hiki ni chama cha cha, cha, cha wa kristo eh? sasa nyinyi mki mkvunjika moyo mnaanza kuliona hilo sasa sisi tulivyo tulivyo tulivyokuwa katika bunge la bunge la 9 uh, bu, bunge la 8 kuanzia mwaka 2000 mpaka 2005 tulijua kwamba ni lazima tukijenge chama strategic Na kwa sababu sisi sisi ambao habari ya wachaga wachaga wachaga hawa lakini hawamzungumzi Mrema ambaye amekuwa mwenyekiti siku zote na ni mchaga na katibu mkuu wake ni mchaga na katibu wa wake ni mchaga hawamzungumzi kwa sababu si partner. Yep. Sio unielewa? Yep. Mbatia ambaye ni mchaga na mwenyekiti. Lakini wanasema mwembe wenye matunda ndio ndo narushwa mawe. Mm -hmm. kwa, kwa lazima wey attack Chadema. Yes. Wa-discourage discourageable kama ni wachaga waache ku chama. But niambie kama mi ni mchaga nikaenda mwanzo nikamtafuta mjaluo huyu wa Mwanza nikamsupporti akaweza kuwa mbunge wa nyamagana kwa wasukuma pale. Mchaga anapongezwa analaaniwa. Anapongezwa. hizo ni propaganda mama ambazo kwa kweli zimepita na wakati. Sasa sisi walipiga kelele katika chaguzi iliyopita. Lakini sisi tukua tuna strategy kusema, focus yetu katika chaguzi kwa makanya kwa kamata mingi mikuu yote ya Tanzania sasa tabata kweli atakushinda lakini cha tabata ni moja mojawapo majimbo ambao tulishinda tukachakachuliwa kwa mpenda zoe si ndio mm -hmm. mm -hmm. lakini sasa unakuta kwamba Tuliweza kufanya inroadi in Dar es Salaam kwa kupitia Kawe na kinondoni kwa mnika na na, na Tuliweza kukamata jiji la Arusha, tuliweza kukamata jiji la Mwanza, Lote, nyamagana na Elemela. Tuliweza kukamata jiji la Mbeya kwa sugu. Tulikamata Moshi mjini, tulikamata Mwanza, tulikamata Na maeneo mengine mengi tu. Iringa Arusha, Shinyanga. Kwa tulikamata nchi nzima maeneo mengi tu. Sasa ilikuwa ni strategy ya kwenda kwenye all major urban centers. Focus yetu mama. Kwa hiyo hiyo lugha leo ya lugha ya chama cha wachaga asemitenda. Hiyo Hiyo Kwa sababu kwanza ah Kagera mmoja tu. kwa sababu Kwa sababu Tunambunge Kagera. Tunambunge Kigoma. Tuna wabunge Mwanza. Tuna yote. Tunawabunge Musoma tunawabunge Arusha, tunawabunge Manyara, tunawabunge Singida, tunawabunge Rukwa, tunawabunge Mbeya, tunabunge Iringa, tunawabunge Dar es Salaam, tunawabunge Pemba, tunawabunge Unguja. Morogoro tunawabunge. Sasa hiyo notion ya Ushage tena haipo. Lakini mama anaiweza kaa akawa ni mtu vile vile ambaye alikuwa na mwashana karibu sana na watu wa chama cha mapinduzi. Lakini ukweli ni kwamba kueneza sera zetu na na zikasikika tu tutachukua raiako tutaendelea kuziongeza kuzi yeah, ndio za mwingi yani wachanga nini kama wanavyosema ni propaganda lakini yani mimi natataka yani sera ziwe simplified to the extent kama mama hapo kule hiyo kolege inakwenda sio kijiji mpenzi ni mjini <laughs> okay okay yani watu wa kawaida leo pesa kan understand in kama ukisema kama nani tuseme kwamba nani ngoletu cha neema tunataka tutetesee kuanze sasa so shule ile bure na wakasi nasikiliza hotuba kiwe kiwe alisema kwenye hotuba yake alisema kwenye hotubage kwamba mimi kitu ambacho kinani, kinani kweli ambacho ningependa mimi mwingilie sana ni kwamba shule hiyo angalau nani free mpaka from four. Na kikwete alisema hiyo swala akasema kwamba ata make sure kwamba katika uchaguzi ujao ni kitu ambayo zile sera ambazo zitawahusu kama mama zangu bibi zangu mimi binafsi nakumbuka wakati ne na binti yangu hapa kwa Tanzania tuliyezagwa alikuwa kama 14 wakati tukawa tunaenda Iringa kule kwetu wakati kok kwenye basi akamwona mtoto mmoja kama shule of course shule hizo kwa zimefungwa akamwona mtoto wa miaka kama 12 tatu, anauza karanga kwenye nani kwenye basi akasema kwa nini mtoto anajua binamu zake wamerudi shule lakini akaona yule mtoto yuko miaka kama 12 13 anauza karanga kwenye basi akamwambia ni muulize kwa nini anauza karanga wakati shule zimefungwa Zikoaza, wazi I mean zimefunguliwa akasema kwamba kwa, kwa sababu wazazao wake hana uwezo wa kumpeleka shule kwa mimi nachosema kwamba yani nachotaka kwa, kwa chadema hiyo mambo ya, ya uchaga nini kwangu mimi binafsi haina maana ningekuwa napiga kura siku zeni kwa chadema lakini sasa men at the taxi era ambulance very simple very simple a sure elementary school is no education so you guys need to fight for say comprehensive education at least until form 4 that is some education but you cannot say that elementary school is free for for her child in Iringa or in Uru Moshi whatever um mtuara you say that it gives a child education that is not education kwa mimi very simple acha ata kabla hujafika citizenship which is good I like that lakini sasa kuna very simple kama hivyo kama kule kwa tabata mali pogeret kule tabata kwetu ai kumbinga whole summer kama tu yeye za go akasema mama unajua nini alidouch for two months i'm worried hapa sababu akuseksha si alikuwa na nani na nani na kibakoli kwa yeye hakuwa hakuhesabu kama ameoga kwa time amazing aliborudia alika bafuni for 1 hour akasema kwamba you know alidouch for two and a half months i'm alika, you know, so happy kwa hiyo mimi nachozungumzia vitu kama hiyo kitu kama maji kwamba maji come on maji sio nani Sio. Sio sio laxity. That's not a laxity. I love for me to come in traffic. We to come here education kama tupate free education at least and until from mm. folk. Mm. Mimi na to talk any zile sera vitu ambapo vinamuhusu kila mtu kama mama yangu. Daily life, yale vile kama kawaida ndio muweke wazi kama ni cha 2015. Sera zetu ni hizi tutafuatilia ni 2019. Mene ni, Sasa ninge ningeomba ile tu. Tujiwe tunamalizia ingetaka tuwe Lakini kumsaidia tu dada yangu mpenzi. Pole sana kama mtoto wa kupanda shau. Lakini ni ni kweli, ni kweli. Ila sisi Um, nikizungumzia sera ya elimu na tume tumeiweka tume wazi sana hmm. okay. na mtu tamba ndiye angependa kuijua angejua tu hmm. lakini najua hata hapa marekani ukia kuna mtu kimwambia kwamba we una support Republican atakupinga vibaya sana na kuna mtu ambaye ukimwambia una support tunam support Obama anaweza ko... kupinga zibaya sana. Ni, ni, ni question ya opinion. Kwenye politics kuna yeah. opinion. Mtu yeah. anaweza akaelewa kabisa lakini bado akakataa ku kusikiliza upande huo. Sisi kwenye sera yetu ya Chadema tumesema kwamba basic education kwa sense kwa context ya Chadema ni, ni form 6 education kwa uh, minimum education the should be provided kwa Tanzania from 6 number 1 is number 2 is education and number 3 is education But we have very serious notes on that sasa hebu tukubaliane jamani ni tuzungumzie wangapi afalafu tuombe kutoa rai yetu ya mwisho. Okay. Na na based na na kwa sababu for interest of time na, na album betua moja moja watu hawajaribu wa uh, yeah. <tikawa> kwa brief dakika like moja moja dakika yeah. no. like moja maswali 30 u download kwa ya nchi mimi na sanaa manne manne manne mimi sanaa nanga se si okay okay tuanze binafsi kwamba ni habari. Kwa uh, oh. we need deposition. We wish it to be. I wish. Okay, done. Mm. Ko yero lile ni khalifu ta. Swali lingine. Kamanda. Mimi swali tunalizungumzia ni swala ambalo hakika linachukusa sana watanzania wengi. Sio tu wale kwa ndani ya taftuwa, mbouzi, wa Tanzania wale tuokuwa kunde. Ni swala la gogoro la nectari ambalo mpaka sasa hivi hajatafutiwa uvumbuzi na watanzania ni kama Chadema tunajua kwamba ameonyesha mtazamo mzuri nimepeleka hoja wakaikataa wakaipelekwa hoja tena na amnyika baada ya zitokambwa wakaicrash baadaye wakasubsema kwamba nasubiri tangulo la waziri, waziri akatoa tangu lakini madaktari mpaka sasa hivi tunazungumza wamegoma hawaingii hawa kazini watu wanazidi kufa lakini mambo yanazungumziwa sasa hivi ni masuala ya katiba na masuala mengine Hata tawyo wewe ukienda Tanzania bado kuna swala la katiba ukutaenda mzigo je je swala la madaktari, daktari madaktari, ambao ni very sensitive kwa Tanzania wote ndugu zetu wanakufa mnalifanyia vipi kazi ni suala sensitive sana mimi nazungumza si kama mwanasiasa wala mwanaharakati kwa sababu naamini huko Tanzania hapa sasa hivi baada ya tukio hili nitaenda kuonekana huko kwa hiyo nataka niwape kwa sababu naongea hapa kama mtanzania ambaye ninaguswa si mwanaharakati si mwanasiasa bali ni mtanzania ambaye ninaguswa na ndugu ni na zetu kufa kwa nini lisipwe hili swala na kipaumbele kwa masuala mengine hata katiba ikayokuwa pending kwanza ndugu zetu wanakufa haya mtanzania mheshimiwa mboya kabla pole kwa nanga leo swala kwamba ulikuwa unataka kuunganisha vyama vyote vya upenzani aliyes kuwanachama vya vya upenzani mm -hmm. lakini kuna wengine ambao wanafahamika kwamba viongozi wao ni stooges, you know, wa <coughs> wao, wa, wa, lakini katika chadema kwenye ndani ya chama umekuwa na allegations kuna baadhi ya viongozi kwamba mm -hmm. wao pia wako <coughs> <ni> stooges, <coughs> stooges wa CCM. na Nita mradi na ushomo mheshimiwa kule kuleje kama salimama kidasoa mmoja sijui itakuwa ni wazo au swali lakini sijui yeye kwa mkakati wenu kwa ajili mnapojaribu kufanya harakati na kuelewesha watu jiu mnawaelimisha vipi wananchi na vijana kwa ajili nilikuwa Tanzania wiki iliyopita wiki kama tatu zilizopita lakini kila unayemwona watu wengi wanataka kuingia kwenye wa serikali kwa ajili wanasema kupiga mean... nahin... ulaji wanaopiga yeah. kama kwa, kwa, kwa hiyo <laughs> tuna interview ilifanyika tuna <laughs> kama wiki tatu zifanyika sasa uh, wa wafanyakazi wa serikali vijana ambao hawana kazi na nini kwa apply wakina asilimia kubwa ilionekana kuna watu kutoka kwenye makampuni ambayo ya yanalipa vizuri tu wanakuja kwenye mshahara wa laki tatu. kutoka kwenye mshahara wa laki nane, milioni na kwa jili wanajua serikalini kuna dili. naona sasa amna kijana hata ukikaa mahali kijiweni au mahali popote watu wanaongelea kupata kazi serikalini zaidi sio kwa ajili ya kwenda kufanya mabadiliko kila mtu amekaa kwamba ah bwana yani sasa hivi ukipata pale kuna ulaji Hamu mtu ambaye anaenda kuna kila mtu atakayeenda akachukua hoja ni nini kila mtu anataka kujua nyie mtabadilisha vipi mawazo ya watu katika jamii kwa ajili hata mkichukua nchi alafu watu ni wale wale na wana mawazo yale yale wakiingia watapiga <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mwashimia comment na na kwamba kama viongozi wa nyumbani what do you want us to do? to Sisi the diaspora to become agents <laughs> of positive change. Kwa sababu katika historia yetu kuna kwa fences nyingi kwamba tunapokuwa huko nyumbani unapopiga simu hapa you want to kurekwa kama tumechangikiwa where to start kama to become kwa sababu tukisema ukiondoa we want to be positive change tunataka kila okay, kitu okay. kitokee nyumbani kwa mataifa ya, ya, ya kimaendeleo lakini sasa tunajikuta kwamba kuna kwa kuna, kuna hizo barriers ambazo ni ngumu lakini kama nyie mnaweza kutusaidia ndio <coughs> mean <coughs> kuna nataka kusema tu kidogo kuongezea kwa Mr Chacha sisi tulio huko kuna watu ambao tuna nia ya kurudi nyumbani na kufanya kazi lakini like, it's very discouraging kuna watu ambao tuna profession zetu lakini najua nikirudi mimi mtoto wa mkulima sitakani pade kazi kwa sababu ya the way zinavoendeshwa interviews zina na kila kitu na I never give rusho kupata kazi nyumbani kwa sababu na kazi yangu lakini naomba sana ni kuongezea alichosema ni kwa hatujipa kuanzia sababu the whole system is broken. Kwa hiyo vitu kama hivyo. ni, uchama, okay. uh, uh, ni Tukut, kujua natambua kwamba tumekuwa tegemezi sana kama nchi na hii imetufikia kiwango ambacho watu wanaanza kutuamulia hata, hata mambo yetu ndani kwamba lazima mkubali ushoga ili kifanyike hiki na hiki lazima mkubali haya na haya. Vipi mkakati wenu wa kufanya Tanzania iwe nchi inayojitegemea ama inategemea kwa kiasi kidogo sana kutoka katika misaada nje Human resources everything kama nda pale um kuna shughuli na Chadema imejiwekea shiba sana kwa msimamo wenu na kwa mabendo na kitu kikubwa anacho tutaka kuongelea kwanza naongelea swala so la dual citizenship. Umongelea kwamba Waindi wakija wakifanya hivi wakitaka uhuru tawapa nao dual citizenship wa Tanzania. Tunaweza tutakatengeneza sheria zetu ambazo yule mtu anaoomba uraia wa Tanzania zinamfanya ili kusudi wa Tanzania either au amekaa Tanzania pale miaka 15 au yeah. kumi Alafu pili akishaingia Tanzania akisha ingia tu pale airport yeye sio raia wa nchi nyingine tena ni raia wa Tanzania. Kwa kuna marshaliti ambayo tunaweza tukawaeka ilo aliweze kututisha. Swali so, langu la mwisho ni kwamba waongea masuala mengi sana hapa kuhusu kuna watu wana myth kwamba Chadema ni chama cha Kristo, chama tajiri au vitu vyote hivyo. Ah uh, swali ni kwamba What's the most weakness ya Chadema? weakness yaani ukijisikia kitu gani na mnafanya nini kupambana na takara baje kuanza na ushauri tu na ushauri kwa wanaweji tasjili kiburi wa mambo yote nje nimefanya kazi takriban nimeka saba na project moja ilikuwa inahusu Zimbabwe mpaka mwaka jana na Zimbabwe pia wamekwenda wame kwenye process ya mchakato wa badilisha katiba what they did wamejitahidi sana sana sana kuformalize system ya kuchukua ma, ma, maoni na mawazo ya kutoka diaspora na basically what they did Daniel hiyo process yenyewe waliweka ambayo I'm burning nakwenda ku ambacho kinaruhusu watu walioko inje especially in South Africa kwa Zimbabwe wages sana, almost a million wako South Africa walifanya utaratibu wa kukusanya maoni yao kule uh, South Africa. Kwa hiyo labda na kushauri kama ikiwezekana nirudi nyumbani ni kaa chini jaribu kuona what they did isempawa kunieti nani kesa Zimbabwe na inaweza kusaidia. Pia weka system au utaratibu formal wa kuweza kupata maoni yetu. Okay. Sante. Asante. Asante. Nawashukuru tu wasikiliza watu. Naomba niyajibu kwa haraka haraka. Ugombea binafsi. Constitution ambayo tunai tunayokusudia au tunapigania ni yetu wote. Wewe usambakulia kamanda we mwenyewe unataka nini? Nikakambia mkolea binafsi nikakambia grant push for it Peleka ilo, ilo wazo. Hata sisi njia tunalizukuma ilo wazo liende. Hakuna jambo lolote ambalo halina negative part of it. Hakuna. Na angeleta Marekani leo. History ya Marekani ni lini mgombea binafsi ushaona anaweza kapata kura za kutosha? Wasa kuweza kushinda uchaguzi unahitaji networki kubwa kweli kweli na structure za support yeah, yeah. na hata kutekeleza wajibu wako leo mnaona kwamba ni human right ngombia binafsi lakini unapokuwa ni mgombia binafsi kama wewe huwajibiiki kwa mtu yeyote huna chama cha kukucheck and kukubalance hakuna kikao chochote cha kukjadili wewe unapofanya makosa because you are independent nayo ina ina ina ina ina yake kwenye society Si tunakubali na tuna kama chama tunasupport mgombea binafsi. Tunaamini katika democracy kwamba kila mtu as an individual una have a right to participate. Au haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo tatizo nayo. Na Lakini nacho kila kitu kina pros and cons. Na katika mambo ya katiba amniseme ninyi ninyi ninyi. Ebu jiulize nini nini. nini, juhulize, nini, nafanya nini. Kwa hiyo nilijibu hilo. Mgogoro wa madaktari. Kama ameongea very emotionally. Unajua nikuambie kitu kimoja. Um ni lazima bado muendelee kuelewa ilini watu tunapokuwa kwenye opposition na lilini watu wanakuwa in government Kuna mambo kinaniambia mimi mbweni yaamue Sitaweza kuamua ila naweza ngatia pressure Lakini niwaambie vile vile ninyi na nyinyi wananchi niwaoga sana Yani <laughs> mna, mnafikiri mna, mnafikiri Yaani tunafikiri tu kwamba tunaweza tukapata mabadiliko bila watu 100 bila watu kwa 10 haiwezekani. Sigretime Adamana zimepigwa yeah. risasi, wamekufa watu mikononi mwetu, eh? Eh, eh? Ni vito vago la bangv katika process ya struggle. Watanzania tumekuwa waoga sana wa vifo. Hata hata kama vifo ziko meant ku a message to the rulers. Yes. Mimi nitakupa mfano wa daktari ulikasi kama chawele tunasema jamani lakini tunatoa kwenye mitandao unajua kwenye ni mitandao ninyi mnatu bahati mbaya sana, nasema, sana sengenu, ku Nimempigia mimi Dr. Rahma, apai ni katibu wa ule mgomo wa madaktari. Siku. Nikamwambia kwamba mimi as a leader of the, of the opposition, waziri mkuu amekataa kuja kuwaona. Sisi tunataka kuja kuwaona. Tunataka ninyi mnademand ambazo ni valid. Mnademand ambazo ni nini? Bado. Sio zote 100%, lakini kuna demand ambazo ni valid. Mkipata backing yetu to sisi kama chadema, Chadema tukaendozi mgogoro zimgogoro wenu na tukatishia sisi tukutana kwa wananchi serikali inasikiliza kesho asubuhi sio unanielewa kwa sababu gani sisi tuna force hatuna bunduki lakini tuna watu kwa hiyo tukiamua kwamba sasa tunaunga mkono hili na kama serikali asikii tunaita maandamano Mbeya Mwanza Arusha na Dar es Salaam pamoja Ponga mkono madaktari na wananchi tunawaeleza jamani msiwalani madaktari mm -hmm. wana haki za msingi wanazozipigania Of course. kesho serikali inawaskiliza. Madaktari walifanya one silly mistake mm -hmm. walikata kutupa fursa Mimi nikaongea na mwenyekiti wake anaitwa Dr. Ulimboka Nikamwambia doctor you are making a big mistake Nataka kuja mimi na shadow minister wa, wa, wa health Dr. Bassa bunge wa Biaramulo na viongozi wengine kwa sababu tunakwenda Dodoma bungeni mimi naweza nikazungumza na azimkuu naweza nikaongea na rais ninyi hamwezi tunataka opposition tuje tuasikilize tusikize comment zenu tuweze kutoa tamko na ninyi wa kutumia mkija bwana mheshimiwa moye mtu <laughs> ni politico tonekana ni chama cha mnaichukia chadema wakati nataka kuwatekea vijana mtadili na wama, don't deal with watu mbo, ni waoga. na serikali ilikojua tu kwamba hawa jamaa kutumia yani, hiyo fursa ya chadema, cha serikali wakaanza kuwapuuza kwa, sabato, mm -hmm. kwa mba, at the end of the day hawana mass support mm. Dar Salaam kutanpa tawapi yeah. wala civil society hawezi kuita maandamano ya watu 1000 Dar es the only people ni za kaita maandamano massive violence chini cha demo sasa you are sa, forced inakuja kuwapa hapo hiyo hiyo of course hiyo hiyo force inakuja kuwapa ninyi support msikike mnaogopa kuwa political sai kasababasi hamjajua role ya opposition in your country yeah so like hiyo ni upande mmoja lakini upande wa pili wa serikali serikali ni jeuri mm -hmm. Na, na serikali kwa ujana ujuri wake inahitaji pressure ili iweze kuhili. Iliweze kuhil serikali yoyote inahitaji pressure. Si rahisi kutoa kila kitu kwenye sahani. Lakini hili tutaendelea tuta, tuta kulizunguza bahati mimi nimeondoka wiki nzima sasa nitarudi na afu kuna napata taarifa inachonelea ni nini. Um tumejaribu kuwashauri middle ground. Hata sisi kwenye politics tunapokuwa tuna press kwa kitu tunaweka room ya kurudi kwenye middle ground. Kwamba hawa kwa extreme right, hawa kwa extreme left. Unajaribu kutafuta middle ground, na compromise na bele. Lakini ukingangania huko tu wewe unataka kukaa kulia umu. Na hata support iliyo masi huna ndio hiyo wanachotelelea kufa. Lakini ni kwamba ninachosema ni kwa si kwamba sio kwamba nasema wananchi wetu wafi ndugu zetu wasi, wafia hapana. Ile tunasema ukweli ni kwamba kama taifa we have to come of an age kwamba struggle yote ina ina, ina, ina, ina, ina, ina costi zake. Yeah. Na msioone so tu madaktari wajinga kugoma. Hao watu wamekuwa under kwa muda mrefu Mostly mismanaged yes. over a long period of time. Wale yes. wao hawana wanacholipwa, wanaogopa kugoma. wameweza kukoma kwa kiwango kikubwa. Lakini so ni kwamba lazima tutafute middle ground ya kwanza tutafuta solution to this problem. Yes. Um kamada Luizach Salema mna, mna watu ambao vile vile ni stooges. Uh, ni ni sema hivi. Haiwezekani wote mkawa 100%. Ni, ni human phenomena, ni human nature. Aber mm -hmm. kwa kwenye chama cha siasa, Chadema tuna watu <laughs> mafisadi kuliko mafisadi wa CCM. I'm being honest. Mm -hmm. yeah. Wabunge wangu hawa sio wote ni saints. Kuna siku hawa nagombana nao hawa. <laughs> I'm being honest. Yes. Kaina mana kila di, wa chadema kingine tunawafukuza udiwani. Kwa sababu ya principles tunazosimamia kwenye chama. Sawa so, sawa. So. Kwamba tuna, tuna, tuna moral lines zetu ambazo tunazipigania. Sasa mm -hmm. ni kweli hata nani wa chama kuna bunge nyingine wanatupa matatizo. Kuna madiwani wanatupa matatizo, kuna viongozi wanatupa matatizo. Lakini unaweza ukamwa adui aliyeko kwa jirani yako lakini uweze ukamkata mwanao mguu kwa sababu amekuwa ni mbishi nyumbani sijumbe unanielewa jamani kwa hiyo tunaelewa tuna hizo challenges tuna hizo challenges ambazo tanda tutakutana nazo ndani ya chama watu wengine leo anakuwa ni wema sana kesho wanafikishwa anafikishwa beiweza kuna temptation kwenye politics mm -hmm. M -m. watu wananunuliwa kwa hiyo the person ambaye mnaelewa anasugwa anapiga kilele sana kesho anabadilisha goal post anakuwa tayari amesha toka kwenye ile course eru mnaipigania kwa sababu ya inducement kuna wengine wakisha kuwa wabunge tu wanabalika tabia kwa sababu bunge unakuja na package wanakuta mm -hmm. yes. mbunge anakuambia unajua bwana unajua bwana yeah. makasemo wa yanja anakuambia sikiza huko safari za kuna na rais na nini usipigipige kelele kuna tofalo hey. na mbunge amekuwa mighty unamtumma kongora na kubonza yani anatafuta kisingizio <laughs> na uko mbarada unajua sana kelele wana kupewa safari na rais. Na raisi rais na Marekani huwezi kwenda naye kwa sababu wanakelele sana. Unaona eh? Kwa hiyo unakuta mbunge wenu anabadilika. Kwa hiyo kila wakati na wakanaao tunajaribu kuendelea kuimarisha, kuwajenga, kuwa kuwa kuapa ujasiri. Wengine wanapotea moja kwa moja. Kwa hiyo hizi vitu vipo. Na ni challenges ambazo sio leo tu ziko cha hata kesho zitakuepo na zitaendelea kuwepo kwa sababu is human nature. Um, wabana alizungumza kwamba vijana taku kwa serikalini kupiga. Ni kweli inacho serikalini to everywhere. U, UNDP walifanya baseline survey kuhusu hali za Watanzania na mojawapo walisurvey mojawapo alioifanya ni ya morality. UNDP, UNDP. UNDP. na na morality Test ya Watanzania ni mbaya sana. Moral moral authority oh. ni ile ile maadili oh. yetu. Huja oh. niwaambia tusifanyika nini? Maadili. Moro. katika wa Tanzania 10. 10. Ni wa Tanzania 8 katika Tanzania 8 uweze kuwaamini. Uweze This is a serious problem mm -hmm. for our country. Mm -hmm. It's true. This is a serious problem. Naomba mniskilize for our country wakasema tena katika watu kumi wa Dar es Salaam sasa acha Tanzania acha Tanganyika na Islam tu Dar es Salaam 10 tisa noma. minoma <laughs> sasa <laughs> ni, ni takwimu mtacheka watu yani uwezi kuamini unaweza kuamini Tanzania ni wachache sana kwa ni, ni challenge kuwa kweli kwa uongozi katika taasisi yote ile katika institution yote ile ni tatizo kubwa la ni, ni, ni, ni fabrici yetu ya society iko damaged kwa level ambayo uneweze kuimagine. Iko damaged kwa level ambayo uneweze kuimagine. Mnapozunguza masuala ya rushwa sisi wenyewe ni watu wakubwa wa rushwa rushwa. Kwamba una... no wa Tanzania naongelea na na, na wa Tanzania. Unakwenda mahakamani una kesi. Unafika mahakamani una kesi lakini unataka ile kesi iwe rule in your favor kama ona kidogo unampa hakimu anakunyimwa wewe anamnyima mwenzio haki mm -hmm. wewe unapewa haki because you have money kwa mm hiyo -hmm. msifikiri haya masuala ya corruption ni kwa kinachenge tu mm -hmm. e corruption ina cut down to the society itself waste the waste. whole yeah. fabric ya yeah, society twigo damaged kwa hiyo hili unahitaji some serious social engineering to redress this problem yes. now this social engineering that i'm talking about Lazima tuanze kuzungumza ku mifumo yetu ya elimu, galika yeah. la mzetu, it's a generational issue. Yes. Kwa lazima unge uongozi ambao una vision pana yeah. kuweza kuj address. Yeah. Th th there's no quick fix on this. Yeah. Yeah. My brothers yeah. it's no quick fix on this. Yeah. <coughs> Ndio la, la, la fikra za watu nilikuwa nataka kumjibu. Nakushukuru na kamanda kwamba what do you What do, what do we want you guys to do he ni talifungia that's a closing part kama anasema kilio unywe kazi be positive be positive yani uondoe your notion utapata kazi akagarantee utapata kazi yeah. see jamani fear naomba msome kitabu cha, cha uh, 50 cents Um, somebody green uh, yeah, yeah, powers, it's the 51 50, 50, 50, 50, yeah. 50th, 50th, law, 50th law. 50 laws of uh, power yes yeah, but uh -uh. yeah. 48 laws of power si zungumzie 48th laws of power the author of the book yeah 48 laws like of power one uh -huh. minute uh -huh. Author the 48 laws of power amaanika kitabu kinaitwa 50th law 50th law yes uh -huh ambacho mm -hmm. amemzungumza extensively 50 cent 50 cent the musician the musician okay mm -hmm. na character yake yeah. uh -huh. amemzungumza sana machiavelli amemzungumza sana malcolm x mm -hmm. go read this book Women nacho make in dubai airport okay. go read this book kaka kitaku inspire sana oh, look secret. like a bible yeah na kingine decent 50 dog yeah na kinaondoa kinaondoa kitu tunachoitwa fia uh, niwa yeah. positive yeah. usio wiko nyumbani una professional akakosa kazi no kazi zipo nyingi zinatafuta watu i you that sasa kwayo ni kwa hiyo ni kuhakikishia kwa utapata kazi lakini kweli kuna mazingira mabaya lakini kukimbia yani challenges una zi, una zi Hisi wengine sasa kama mtatuvunja moyo kama sisi tumepiga mzigo pale miaka 20 tunapambana na jamaa wamelegea leo kwa nini nyinyi mnakata tamaa na you still are Njoka manda tutapiga tuta, tuta mzigo kazi zipo tegemezi kama nchi iweze kujitegemea ni, ni nini mnasera mna, mna gani mwangwambie very simple a very simple answer to your question kama vicheledev tena nini 50th law. Eh? Yeah, yeah. yeah. so, 50 50th, 50th. law. Yeah. So, who's the author, ya, author ni queen. Uh, uh, the sasa, sasa naomba ni, ni, ni, ni, ni ila tegemezi. Yeah. Um, nitajibu ni kwa njia nyepesi sana. Yaani kama ya inawezekana. Mm. Nili, nilipokuwa mwenyekiti wa chadema in, in 2008 not 2004 nilialikwa House of Commons Uingereza kutana wa bunge wa, wa na baadhi ya wabunge wa Uingereza. na moja mtu ambaye nilimuona pale alikuwa ni mbunge wa muda mrefu ambaye vile vile ni lord baka naingia kwenye House of Lords na ingia House of Commons unajua unajua um, UK wana houses bill mm am um, William Cash. Sir William Cash kwa ni, ni wanamuita Sir William Cash. Sir William Cash. Yeye alizaliwa ali Kenya. Sir, Uyuhu, William Sir William Cash. Bill Cash wa Bill Cash. Bill Cash ni shadow ni general wa Uingereza. Makao wa Uingereza general na tulikwenda tuli, tuli kwenye lunch kwenye restaurant ya House of Commons na yule mzee akataa kushare his views na mimi Akanuliza swali moja gumu sana wewe kama kiongozi tena ni kijana sana una, una aspire nini for your country what's your vision what's your dream mm -hmm. is a, a million dollar question the sense kama ni swali panasana na unaongea mtu ambaye ni mtu mzima na experience ni ndimbu muda mrefu ni ni li... mambo mengi sana sasa sitaki kueleza kama niliumbuka kama nilimumbua lakini mwisho akanambia ngoja nikupe nikupe secret moja ambayo nnyi kama opposition nikiweza kuitumia effectively mtakuwa very effective in the parliament akalembe na inakwambie kwa sababu ni kitu ambacho tumefanya sisi survey mm -hmm. Uingereza kuna kitu wanaita DFID Department of Foreign and International Development taingereza walifanya research ya impact ya aid tegemezi walifanya research ya impact ya aids kwenye third world economies I aid I ama aid so, Dr. Yo aid akasema yao kwa upande wa Tanzania kwa pande wa Tanzania. He revealed kwamba 45 to 48% government budget is go wasted. Mm -hmm. yeah, in, in Tanzania. In Tanzania. Anaambia Muingereza kuja Uingereza. Ndio. Kwamba katika budget ya nchi yetu. Sina accounts. Ina accounts kwa maana ya between 35 and 48% of your budget is wasted is wasted either through overinflation deals about a contract about bogus mm. overpayment over invoicing and mm. unnecessary projected expenditures Kwa hiyo matokeo yake anaambia na kwa mwaka ule wa fedha budget yetu ilikuwa ni 8.4% donor dependent akasema if you control your government, your government expenditure mm -hmm. You don't need a penny from, from our donor. <laughs> yeah. mm. If you can control your government expenditure effectively, you don't need a penny from a donor country. Kwaona penye kujibu kwamba ndugu yangu, sisi tunataka kwenda kuingiza fiscal discipline katika serikali yetu. Na na chupa hii ambao wewe una dola <laughs> 1,000 yeah. dola 2 vidudu vidogo tu ambavyo vinanuliwa dola ya uh, shilingi labda milioni 1 serikalini itakuwa milioni 2. Tuna the highest rate of construction na barabara in Tanzania mm -hmm. leo. Mm -hmm. yes. Kwa sababu bei za barabara ziko inflate by 60%. Yes. Okay? Yes. So, yes. so, yes. Sasa yes. yes. okay? yes. so, kama yes. tunaanza kuinflate invoices yes. barabara, na za ujenzi barabara na construction na infrastructure yes. ina consume budget kubwa sana. Matokeo yake pesa nyingi zinakuwa wasted. Mm -hmm. Hazi we effectively utilized. Sasa hilo ni moja ndipo kama mfano raisii how we can overcome uh, dependency pili collections etu, tax base ya Tanzania ni dogo mno katika watanzania milioni 45 watanzania ambao wanalipa kodi hapa wanalipa kodi ni ni, ni ni less than 3% What? yes what do you expect kwa hiyo tunahitaji tu, kuingiza discipline katika utawala kwa sababu utawala yule mfumo mzima umeshakuwa flow mheshimiwa mheshimiwa mheshimiwa pale anacheka lakini yeye hapa na hakika ni maeneo yake sana maana ni consultant vile vile anawesa, lakini sasa tusiongee mambo ya kwake lakini ninachokuambia ndio hivyo sisi tukiingia katika mamlaka resources zetu tukizitumia effectively nani ninyi mkizitumia effectively na, na, na msiangalie power mkafiri yeah. We don't care whether ni Mboe, ni Slaas, juu ni Wenje ni nani. Mtu mtu yote a naefikiria kuwa kiongozi ni mwenda wazimu. Huu ni mzigo, ni wito. Yes. Si, si, Kwa right? not known yet. The time will tell. Yeah. Who is the best son of the land? wakupri-wakupri-wakupri repre represent interests of Tanzania. Mm, yeah. Si lazima awe mwenyekiti. Si lazima awe katibu mkuu kwa sababu Ramaniamo akajana. Yeah. Ikubibowazi. Yeah. Why not? No. Kama we think we would be the best representative of our interest at that point in time, we'll give an opportunity. That's the pattern leading. Kwa mm hapa -hmm. mm -hmm. akifundi kwamba lazima tunamjenga fulani lama awe fulani hapana. Yaani wala tusungumzie habari who is going to be our candidate nimesikia mazungumzo ya gazeti wao oh, chadema wanagombaniana atakwa mgombea raisisi si jumboe okay. yeah. na zito si una sla hasme ujinga sasa nachosema ni sababu sisi atakayekuwa mgombea wetu ni yule ambaye kupitia mi, mi, mi, mitazamo yetu mbalimbali mbali, ya kichama misimamo track record commitment vision inatutuma kwamba huyu we can rely yeah reliability is going to be number 1 yeah Uwezuka zuka tu. kwa kuna kuna la dual citizenship weakness amezunguza kamanda kwa weakness tunazimalizeje mimi nisemeni tu kwamba la dual citizenship linajadilika na sio mbwe anachotaka ndio kitakachofanyika ni sisi wote tunashauriana nini ambayo nafikiri kita represent best interest for our country kwa yote yana yote yana yanawezekanika lakini kama na vile vile Lulisa kwamba weakness yenu tunafanya nini na mnaimalizaje hiyo weakness yenu. Ah, mimi niseme ni, ni kwamba Pengine wewe unaweza kujua kinetics yetu kuliko sisi. Na na pengine wewe ungeweza kutushauri zaidi kuliko sisi kujitetea. Kwa mwalimu alikuwa ana ana tabia ya kujibu maswali, anasema hilo lakini si swali ni ushauri. Yeah lakini la huyu si kwamba si swali na si kwamba si ushauri lakini ambalo angeweza katusaidia si zaidi exactly. yeah. kwa yu, mm -hmm. karibu my mail. you can always send me any message that you want kwa mimi naomba, <laughs> sasa na la kaka <laughs> what, do do? what do you do ni jamani sasa, napuja, sasa, sasa napuja kwenye kwenye chadema mhm mm kwenye chadema lakini lakini sisi chadema, kitu mmoja wapo ya silaha ambayo imetusaidia sana kusurvive ni transparency. nyumbani ni, ni vikao vya kamati kuu wanadibag wanainba nyaraka zetu wananunua watu wetu tunaambia bati nzuri chadema hatufanyi chochote ambacho ni clandestine. Ndio. Siasa zetu ni open we don't care hata mtu asiseme akija kikao chochote cha kamati kuu hatutakuwa hata siku moja tunajadili hoja ya kwenda kulipua serikali ya kuenda kama ni kusema mtu ni mwizi la mtu ni mwizi anasikia. Mm -hmm. Kwa hiyo hiyo kwetu sio tatizo. Lakini mambo clandestine ya chichi operation covert operation atufanye. Kwa hiyo hata kama hapo kuna mtu wa chama cha mapinduzi kama walivyosema mazoni hawe na amani sana. Sasa nazungunza mambo ya chadema sasa. Yes. Namna ya kuijenga chama. Mm -hmm. Sisi katika mission yetu na mheshimiwa wenje tunajua na tunaheshimu capacity of their diaspora. Okay bahati mbaya sana tunahitaji kwa motivate sana watu wa diaspora kwa sababu watu wengi kwanza wana Mnahofu, mna uoga sana yani uoga kweli na mna uzungumza huko tumfikazo pale nabalika kabisa la <laughs> na, na, na, na, na, kuna ukweli vile vile kwamba wengi walioko kwenye diaspora ni watoto ambao wame, wamekuwa raised na mfumo ule wa nyumbani wazazi wao wako well wow, wow, to do Kwao wako huku kama product ya wazazi wao ambao wako ni mfumo ule. Kwa hiyo wanakuwa vile vile ni wagumu sana kwenda kufikiria tuta kwenda kudismantle vipi mfumo uliotukuza sisi. Sasa mm -hmm. ninyi vijana na independent in thinking. Yeah. Si lazima mimi baba yangu alikuwa CCM. Maremba baba na familia yangu wazee siasa katika nchi ile alikuwa CCM. La mwalimu lakini maana kwamba yeye kuwa CCM mimi opposition. <coughs> sasa ni wajibu wako wewe kumshawishi baba ajue kwamba the, the, the, the train in which he's traveling is going to get stuck soon sasa ni either jump ship ama endelee kuzama na ship yake ukweli ni kwamba tunahitaji sana watu tunahitaji bado tunafanya kazi ya kufanya capacity building tuna opportunities nyingi sana za chadema. Na tunajua kwamba Sunoleta kutokwako na fursa nyingi sana ndani ya serikali. Kwa sababu sisi tunafanya kazi ambayo tunajiamini. Na ni kama want to take over power, wala afanye mchezo. Haamna ajizi hapa. Na kama mtu anafikiri we are killing, we are not killing. Na tunahitaji wataalamu. Lakini sio mje tu mfikiri, kuna wataalamu unaotengenezwa, je, mje mkae hizi kwenye viti, tunataka mje mshiriki ile process kusaidie change. Pigo ende loko ndo pigo tunataka mje mshiriki katika hiyo hiyo process lakini tunajua na tun appreciate mnafanya kazi huko but you have to you can get organized na mara nyingi tumelizungumza hapa nimekuja nime hapa tumefungua tawi la chama tumeondoka hapa likafa tumefungua tawi la chama eh, London mwenyewe nikalisimamia pale ndio uingereza likafa eh, wakaja wakahamia si we <laughs> johannesburg in south africa and we are doing this tuna tunataka tekeza network ya watanzania diaspora ambao wanafikiri they want to participate in this process aidama yeah. kiwanje ama kurimbani lo la kwanza lakini pili sura ile sabika la kili la la pili la pili kuna swala la la la future leaders hawa watu wanaandaliwa katika chaguzi za nyumba ni kijibu direct hoja ya ndugu yango Asha kuna maeneo kweli kura zimeibiwa kweli na kuna maeneo ambayo kura tumezipoteza wenyewe Ndiyo. Yeah. nitakupa mfano mimi nilivoran for presidency in 2005 <clears throat> Nilichopa around the country Tukua tunawagombea, bara, 82. tulikuwa tunawagombea kupata Tanzania bara kwa kuwa kuna majimbo mbili tulikuwa tunawagombea ubunge 196 nilivyozunguka nchini nikarudi Dar es Salaam nilikuwa short nilicho kiona kwenye majimbo overwhelming support ya wananchi na witness kubwa sana candidates wet. Like I'm being honest, nielewe, sioongea mambo ya yeah. kishabiki hapa. Nikaruka benzi zangu kwamba jamani tunapigwa asubuhi. Apaanza kwa nini nikaambia, katika wagombea wote ambao ni nchi nzima ile round ya kwanza ya campaign kama ningekuwa ni mimi mbowe napiga kura ningewapigia watu wa show zidi 40 katika 156 ambao chama changu kimsamisha is my frank and honest opinion kiti yonosili, nabe, I'm serious why tumesimamisha watu ambao sio material Mabomis. ya bunge mm -hmm. thank you yeah. mm -hmm. Sasa, uchaguzi una kwendaje na what is material ya mbunge? Unaweza kumwangalia mtu kosa kwenye kwenye kugombea watu wanajaza form maeneo mbalimbali wanapitishwa hamwezi mka control wote. Mambo haya yanatokea kwa haraka sana. Na sisi kama chama tulikuwa vile vile capacity yetu, institutional capacity yetu kipindi ilikuwa ni ndogo sana bado. 8 oh, yeah. yeah. years ago bado ilikuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo hatakuwa na muda wa ku identify, ku groom, ku train kwa paste building watu wetu tukawa tuka kuja kuwa viongozi wa bunge. Kwa ni mtu tu ameja formu, formu, wakatiwa, wilaya, ame endo, kwenye fomu amenunua fomu wakati wa wilaya amekuwa mgombea. Unafika yeye anakukaribisha kwenye jukwaa ili mbovio rais tumeshuka na helikopta ile vile 20 minutes pale unataka uondoke. Jamaa kueleza hajui unakuta hata hajawahi kufanya mikutano na wananchi wake anatetemeka hajui ana agenda gani. Kuna maangalaji huyu hawezi kutengeneza network ya mawakala wa kulinda kura. No. Uh -huh. in that way we lost big time. Katika uchaguzi wa 2005 tulikuwa tuna polling station, tulikuwa na polling station na Katika polling station na tulikuwa tuna mawakala, wale wanaitwa polling agents. Uh -huh. Tulikuwa tuna mawakala polling agents katika vituo ambavyo havikuzidi 1015. I'm positive this was in, way back in 2005 yeah. okay. that naturally kwa sababu kama matiny ni weak na chama hakina fedha ya kumpa anagombea say, silver spray asubulee djimbo la silver yeah. station 300 anatakiwa tafuta 300 wa train wawezesho vituo yeah Ye ni mgombea mwenyewe yuko hoi <laughs> <usafiri yukula> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay. Automatically mia, mia tatu, yeah. That's how yeah. we lost the election. And that's how our, our victory was also stolen we are learning. We are learning. Na katika kulieni hili tumedhamiria kufanya nini? Biashara ya last minute quick fix haipo kosi toke zako Washington ukajao unakuja Dar es Salaam mwezi wa tatu, mm -hmm. kuna kura ya maoni ya Chadema uja utafute fomu the form will be gone mm -hmm. we are going to identify our, our next candidate kwenye viti vyote vya ubunge na udiwani over i mean zaidi ya miezi 18 kabla ya, ya uchaguzi yes. kwa kwa mwaka mzima hawa watu na training katika zone mbalimbali tunajenga capacity yao wanaelewa what uh, our policy wanaelewa what is our, our agenda wanashiriki kujenga network na kujenga mawakala sasa we going to get that country But koyo, how, how is still in the hiyo kitu sawa pale hibiuwa, pale sheria hapo sheria sasa mshimiwa sasa ni kwamba Um, tuna tunawa engage vipi ninyi ambao mko kwenye diaspora? Kwanza tunawa encourage mapema kabisa kutengeneza organization yenu. You have to be organized. You have to have a voice. So, Sisi Bwazi kikwake, ni kama Santa kikwake, ni kama Skia kikwake, ni Muganda kikwake, ni kama kikwake, ni kama kikwake, ni kama hapa kikwake is difficult. Lakini ninyi kama kundi kama kundi sisi kwenye kwenye constitution yetu ya Chadema tume tume tumetambua ile la diaspora na tutasema kwenye community yote ya wa Tanzania wanaweza wakakao wakawa organize kama tawi la chama. Mm -hmm. Kwa mfano ninyi the, the, the contribution you can do to our to our to our, to our country. Sasa mimi hebu tutafute wagombea kumi wa bunge kutoka Washington DC. Au Marekani, tutafuta wagombea 20 kutoka Marekani. You know each other. Tafte California. Tafte ni watu alioko Washington Atlanta. Atlanta. New know York. Eh? Tuleteni kende tkomi 20. Tuingize kwenye if you think you are competent. Njoo mapema tuoezeshe tukupeleke operations anga ara ukapigwa mikwaju huko lakini baadaha ukapoka. Shida shida yenu nyinyi mnataka mabadiliko lakini hamtaki risk. Yeah. Yeah. <laughs> The, this, this is this is a problem ndio ndio shida kubwa ya watu diaspora mnalalamika sana kwenye blog lakini yeye hamjui pain ambayo inflicted upon us for the last 20 years hmm? perseverance for the last 20 years ni sacrifice kubwa to be lip a price kubwa yeye hawezi kuchukua risk eh lakini mimi ninavyozungumza hivi ni na kesi mahakamani na kesi nane zote za ya maandamano ya Mkesha si <laughs> kwa kupiga mtu kwenye uchaguzi sasa <laughs> nina kesi mara sasa mimi naenda kuona na kikwete tujadilianeambia bwana sasa ukienda kwa kikwete muambie bwana waambie watu wake wafute ile kesi ngambiia i will never do that yes <laughs> na kwenda na kikwete kuongea mambo constitution right. sio mambo <laughs> <maikwetion> ya <do>. social <laughs> media kesi zangu mahakamani nitakoma nazo mpaka nitaona mwisho wake ni wapi kama ni lazima niende jail let it be ya mean ni kawaida lakini sieasy gereko kigeze hapo zelima case Kwa hiyo kwa hiyo niwaombe kitu kimoja waheshimiwa wa DC, Wale ambao kwa kweli mnafikiria mko serious. Mkate tunaelewa kwamba kuna watu ambao wanataka kuna mabadiliko, lakini kuna watu wako tayari kuparticipate kwenye hiyo process. Kuna watu wako tayari. Mimi nawaomba sana ambao mko tayari tikundiike hapa let's get organized. Mmsi mm -hmm. tena siku mmefika wapi mm -hmm. nini? Yes. yenu. Yes. Constitution yes. change, yes. nini? Kwa watu within your own community how are yeah. future leaders? Yeah. Sio kila mwja kwa mbunge. Mm -hmm. Lakini kuna watu kwa na commitment ya kwa wabunge. Kwa mimi ninachoomba kitu cha kwanza leo kivu na katika kikao hiki ni kwa mba there should be a group of people ambao ni leaders wetu katika Washington DC ambao wana direct na waziri wangu wa mambo ya nje za nje. Mna malalamiko. Himabalozi au balozi siki nani amewaonea balozi ni wala hamhitaji kumsubiri ikwete kuja hapa. Ilo swala mnachokuwa tu email tuwatenseo balozi kumuteni. Hilo hiyo mjue kama bungeni linaingia Kama la msingi mkiniletea mapema kwa faramu kiniletea hata wiki imkaniletea kitu ambacho tumefikia cha msingi. Mimi namkunguta pinda Juma siku ya Ijumaa kuna, question, kuna <laughs> prime minister question time na maswali ya kwanza kwa waziri mkubwa yanatoka kwa mimi kiongozi wa Kwa, mpuna, kwa, kwa live na nchi nasikia. Kwa hiyo anachosema ni kwamba nyinyi kama mnamatawi matawi yeah. mtumie zile fursa. Msioni yeah. kwamba hamjijipa kuanzia na kama tunatuji organize. De organize. Okay. Get yourself organized. Kwa mikutano mikuu ya chama. Yeah. Pengine tunaweza tukashirikisha sasa diaspora mkaanza kuingia kwenye kwenye sitting mbalimbali za chama. Mkaje fukatuletea mawazo yenu. No. Lakini mka-mka enrich wizara ya Wenje ambaye ni, ni shadow minister wa, wa Foreign Affairs. Foreign Affairs Faisalza Nascon Indonesia. Yes. Yeah. Foreign Affairs ni pamoja na ninyi. This is your ministry. That's why he's here. tumieni fursa hiyo. Bilio vingine msingojei mpaka raisijae mueleze. Tuelezeneni hata kwenye opposition. Hata jana kwa ninyi mna matatizo mengi sana. Kwanza mna <laughs> <laughs> Mnafikiri mkija kumweleza waziri wenu ama serikali inawasikiliza. Tuelezeneni sisi. Fanyeni lobby kwetu sisi. Ndio. Ongeni na sisi tunaiwasha serikali u, live bungeni. Matawasikiliza. Akina mtutumie sisi. Pamje kama ninyi serikali you cannot whip your master. users. Kwa na ninyi tutumieni sisi. Yeah tenene organization tenene organization this is crucial tunataka watu mje watu mnasababtu mnashida ya kazi if you are qualified mtapata kazi lakini kama you are qualified in politics equally tutakupokea chama <laughs> kama una commitment una una, una profession yako nafikiri unaweza kuja kusaidia katika to sharpen policy come in yeah chama tutatoa fursa kwa mtu yote ambaye ana commitment commitment first and then competence second but if you're not competent we cannot help you yeah. you have to be competent yeah. but equally you have to be committed yeah C yeah. principle commitment and competence when be ku a team zanzibar <laughs> howa taki do system because we was say woman utakuja wote tested kwa nini ni competence zanzibar binaio swahili unasikia wanoka zanzibar the constitution na sio wapinzaji wakubwa ni zanzibar kama ni sio tinge kungeni. Labda niseme tu kwamba sio kama walikwenda kukimbia ufukume na huko huko Lakini wanasema eti wakineeni watafuja pale watapiga kura watawatoa cup. Hiyo ndio issue Why don't Sisi eh? citizenship tunaenda kwenye katiba mpya yes. okay, yes. okay. just take it so na maswali mengine can be ask ina yeah. yes. oh. yeah. yeah. yeah. yeah. yes. a, a pleasure just a minute kabla mimi nafikiri ili ili nisipate shida sana mm. at least you guys should make my life a bit a bit easy easy yes yeah? yeah. kwamba nitoke ni hapa unatawi tunaposema kwamba tuko tue organized ndio yerere yeah. alisema yanayowezekana leo ndio kufanya yeah. leo ndio yasingoje kesho. kesho kwa sababu kuna ambaye yamewahi kufika kesho Dio, yeah. sasa kwa nadharia hiyo sasa Dio tuanze tuanze kwa kuweka hata kama tuta, tuta, tuta next time tunakuja Washington sitaki kupata shida sisi tunamtafuta dada Nelly sisi tutataka tuko mwenyekiti wataweleta Washington uko hapo dio we are coming to Washington yes so all these things should should be able to do sio sio tutakuja kwa kwa, kwa Uganda pakali. so so that is why we are saying we need to be organized a, in that spirit of being organized. Yes. Nataka mnipe contact people. Ndio. Mm -hmm. Apo mimi I'm going to Tanzania but we start linking we are start working. Yes. Naomba naomba tukubaliane. Kuomba tunatengeneza rasmi tuna, tuna revive kwa sababu mm tawi lililokupo -hmm. alianza wake na balaa. Wake na balaa <coughs> walikufa na tawi. Yeah. M mm -hmm. wakaenda huko mwingine tena mwenyekiti akatengeneza tena ni nyali kufa. Ndio maana tulisema leo kwamba tukutane mbali. This we did this deliberately. Mm -hmm to be test of your faith. You hmm. need to be we are yeah, test of commitment and faith. and faith. So that's why we have come all this far. Yeah. Otherwise, boys would have done it in in DC, eh? Kule, lakini tukaja. Sasa sasa This is a very great faith? Yes. Great hope? Yeah, testimony. This is a great testimony. This is a great commitment. Ko hivyo lazima kati yetu, nyie Mi naomba yeah. mnipe nipeni mwenyekiti wa muda tukubaliane tunakuwa na kahwi yeah. kwa na mwenyekiti wa muda tuwe na katibu wa muda tuwe na yeah then then at least hao na mwenyekiti msaidizi then tunaanza link then sasa nyie mtaji organize vizuri mtakuja then sasa mfanyi uchaguzi vizuri muwe na agenda then sisi tufanye link vizuri tukwapo mpaka na wall ambayo we produce this this, this this town Koyo, about, Koyye, we need you to, to be part of the think tank kwe, this is what we need you to do. day we need you to push, you need you to do this. We need you guys to simamia We are able to do all that. Kama tutakuwa na link nzuri ni juu you guys have agenda that we need to push down there kwa hebu tukubalieni hebu nitafutieni viongozi wa muda wa alafu yeye ata mtajipanga baadaye sasa mtajichagua vitu lakini nipeni contacts fis ambao unaondoka naye ambao unaanza now please shut away kwa sababu kazi ndio ime imeanza ime ime faktisi huko bongo tulianzisha long time yani baada uchaguzi sisi tunaingia sana <coughs> barabarani tuwapiga siasa Hmm. Tyo, my my sins, so in the diaspora what you want to do? We let's let's start contact. Yeah. We we are going to have a system. Yeah. Ambayo you can register in the diaspora na unapata card number Amba Abantu ukija let's say unataka kugombea lazima uwe na haya mambo ya physical everything paper paper we need to reduce. No we try to go Kwa hiyo kija na ile namba tu. Sisi ni Then card number unaweza kuendelea na process kama kama mtu mbele kaji na Mi naomba nitoe toe pendekezo kwamba labda hatuwezi kuchagua mwenyekiti usiku huu lakini na, naomba nipendekeze pendekeze kwamba tutafute mratibu ambaye kwanza torodheshe wote walioko hapa yeah. yeah. tuwe na nani ya zenu Not na, phone, na phone, phone number email na phone number ime nani nani make excusing rice kwa kupasiana ku, ku, ku, ku habari through email kama kuna chochote sita yeah hasa naomba ni naomba ni pendekeze Santa awamu ratibu wa hili zoezi. Ndepende <laughs> <laughs> <Abda, penikezo> kwa pia pamoja <laughs> na kufunga mkono. Naomba pia awe na msaidizi. Na msaidizi wake na nampendekeza mwana Victor. Santa. Santa. Santa, Santa okay. yeah. Na Victor uh, aidie pia sawa iko yajana hapo sawa sawa sawa ya azat au ongeze mmoja tunaenda tukaogeza mmoja ya eh hiyo wako kwa na mina mina marima Machi <laughs> ni So we need to come here. Yeah. Can I, have one? No, it's I have only one copy now. I want I want some of the signature. It's not in our area I can sign any, any then you one. In our, our chair, some documents. Anyway, they could be done on the phone. I'll take to sign here wewe sasa hivi wewe tatizo mimi nataka tukute sasa gharama chai wakati kuanza kwa moja nyinyi facebook page ya boy yaanisha ni na zinajilele hapa kwa mwandia leo wana mmoja huyu sahije kusema boy hajie tena ndio ndio mta ni ndio mbele tuma tuna alamba za kusela kama mwenzangu chadema chadema kule kuna salamo clash kuna chadema pekee yake kila mara tuna tunaonesha nika sala na ya chama sasa sijajua ni salamu kwa wende huko ile ya chadema ile ya chadema ah, ah, ile iko idara ya uenezi na maandalisha ah, ya chama ukikumbuka tumefaul fao kwa nyingine kafali tuendelee ah okay mhamad wa dalili jana madarakas sio Mm. Mm. Alright, going to contact, Okay, you Naomba tu tuende na mshaka basi na pombe. Ambali يلا <laughs> يلا